Começa agora, programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientação, ensinamentos, informações e principalmente aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais, a vida futura. Segundo os ensinamentos recebidos através de diversos médiuns e coordenados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Casa Espírita Fraternidade Paulo de Tarso. Com produção e apresentação de Jorge Reis e Rui Barbosa. Música Bom dia, queridos amigos vivencianos, hoje é o nosso programa de 865, no dia 16 de janeiro de 2022, onde nós estamos comemorando hoje, que será no dia 18, 18 anos no ar. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa, bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa do Vivência Espírita, né como cabe a mim sempre anunciar os patrocinadores, nós já vamos antecipadamente a agradecendo a todos os nossos apoiadores, muitos deles, ou a maioria até, estão conosco desde o começo. Então, todos esses apoiadores, WS, Festas e Embalagens, Maquim, Venda, Assistência Técnica, e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtros, soluções e Saúde para Sua Água todos eles fazem parte dessa história. né Sem esses apoiadores, nós não teríamos o programa vivência espírita. Por isso que, é, hoje, nós agradecemos mais uma vez e pessoas que são apoiadores, porque não são pessoas é, interessadas comercialmente, são pessoas interessadas em divulgar a doutrina espírita. E é por eles, é, e é por meio deles, né que nós conseguimos levar os ensinamentos da doutrina espírita para todos os para todos os lares. Agradecemos também as casas espíritas, também, que nos apoiam desde sempre. A Associação Maternal Espírita, a AME, a Fraternidade Espírita, o Grupo Espírita Anjos Ismael, a Casa do Caminho, o Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa, o Grupo Luz e Vida e a Fraternidade Paulo de Tarso. Obrigado também por estarem conosco nessa empreitada que começou há 18 anos atrás. Nós agradecemos também o um Grupo Musical Castelã, que também começou conosco. né é, A ideia do, do programa Vivência Espírita começou comigo e com o Rui, mas justamente por causa do Grupo Castelã, porque eu naquela época nós tínhamos, no Grupo Castelã, é, feito um site. No site nós colocávamos o endereço de todas as casas, os dias de trabalho, no site do Grupo Castelã. E foi ali que nós conversamos, um dia eu e o Rui, É, falando as casas precisavam passar mais informações precisavam tudo a gente precisava ter um programa de rádio a gente tá falando isso em público aí o Rui fez a proposta no domingo na segunda-feira a gente estava conversando com, com o diretor né tanto da Rádio Pitining como da Rádio Bandeirantes para fazer um programa espírita é inclusive né a abertura que vocês ouviram hoje ela é bem marcante para nós mas a abertura que vocês viram hoje foi a primeira abertura que nós fizemos há 18 anos quem fez foi o Glauco lá da Rádio Bandeirantes até hoje acho que ele trabalha na FM, não sei se ainda tá na Bandeirantes mas é na voz dele, uma voz muito bonita é, do Glauco aí e a gente agradece também é, então nós vamos é, deixando à disposição aqui nossas redes sociais que vocês queiram entrar para falar alguma para escrever aí, para perguntar alguma coisa para nós também É, o, o telefone tá funcionando também, 3921 3009, 39213009 DDD 12, o Tião tá ali hoje ali atendendo os telefonemas caso vocês queiram ligar para a gente. A proposta hoje também, Rui, como nós combinamos aqui, é nós não fazermos o programa hoje, é deixar os Os ouvintes Deixar o, os vivencianos Fazer fazer o programa Então eles que vão dirigir o programa Eles que vão perguntar as coisas para gente hoje A gente vai ficar ah, aqui bom. Se ninguém perguntar nada Nós vamos ficar tudo olhando para vocês só Hoje aqui tá bom? Então vai ser o melhor o telefone, programa hoje Com certeza Ninguém vai falar nada né? Vamos ficar aqui Aí vai ser bom demais o programa Então já tem umas pessoas ali Que a gente sabe que estão ali no, no, no Estão aqui no vídeo junto conosco E que vão fazer as perguntas também Então já tá salvo a lavoura é Rodrigo Bom dia boa tarde boa noite nossos queridos vivencianos grande alegria hoje é um dia de festa né? comemoração, é só avisando também pro Tião que tá escutando a gente lá fora, que se o pessoal quiser é, falar aqui na mesa, falar com a gente é só mandar um sinal, ou abrir a porta aqui para me avisar, que a gente puxa aqui na mesa pro pessoal falar aqui se o, se o pessoal quiser ligar os vivencianos quiser ligar para nós então é 12-39-21-30-09 DDD 12 39 21-30-09 09 Então, quero deixar dar os bons dias então para no, vocês, nossos queridos vivencianos, é, agradecendo aqui as rádios que estão conectadas conosco. É, a gente tem aqui a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Ra Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e o Web Rádio Sementes de Amor, retransmitindo o áudio aqui pela pela Web Rádio. É, a gente agradece a parceria. É, também do Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, lá do Carlos, A Beth que estão assistindo a gente E retransmitindo a gente pelo Youtube A TV Espaço Espírita Que retransmite também o vídeo uh, E também tem a, a Rádio Portal da Luz uh, E a redes E as Sementes de Amor Que retransmite o vídeo através do Youtube Então se vocês estão aí É, assistindo a gente, o pessoal que tá no TikTok aí também, pra, ó, ouvindo a gente aqui, é, e nas outras redes sociais, Instagram, venha para o YouTube ou para o Facebook, é, que a gente está conectado aqui ao vivo. Ah, e participe, deixa aqui suas mensagens, a gente vai com conversar Conversando aqui também A gente tem aqui a Fabiola Pasolini Mandando bom dia, a minha mãe, Mariângela Mandando aqui uma mensagem também de sucesso A Cleide Bessa O Daniel Rosa lá de Goiânia A Fabiola Pasolini A Valéria aqui que tá com a gente também O Milton Baroel Gisele Lacerda O Rivail Cláudia de Oliveira, Sueli Teixeira de Moura, também participando, a Gisele Lacerda, como eu comentei, o Dinho Costa, Lourdes ruim que estava conosco semana passada, a Deise, o Aécio César, lá de Sete Lagoas, a Neide, tem bastante gente aqui participando com a gente, a Rosana a Ali, que deve estar lá no, no telão lá do Jefa, retransmitindo a gente ao vivo lá, a gente agradece o carinho, o Fernando Damião. A Marlene de Santos também tá aqui, junto com Sérgio Santos O Ed Moreno, a Irene do Espírito Santo A gente vai comentar, então, Benedito, Rosângela Costa Então a gente vai comentar mais para frente as mensagens de vocês já agradece o carinho e a atenção eh, todos esses anos conosco eh, Vou passar aqui para o Carlinhos eh, E hoje vai a gente vai ter bastante novidades aí durante o programa Carlinhos, bom dia Bom dia, Rodrigo Bom dia Jorge, bom dia Rui, bom dia Tião que está no telefone, bom dia Família Vivenciana, Valéria, Marcos, o Gaio Gama que está conosco, é, Ari Rangel, Nil, pedimos a todos o, um agradecimento especial hoje por atingirmos a maioridade espiritual desse programa, onde somos amparados e assistidos por essa... Seara bendita De trabalhadores de Jesus Que nos dão força e sustentação Para que esse programa Que chegou aos 18 anos Consiga continuar divulgando Essa doutrina consoladora Através deste canal maravilhoso através do nosso querido irmão Rodrigo Costa que cada dia inventa uma novidade aqui hoje de manhã sete um pouquinho da manhã estava desesperado porque estava instalando o um novo o um novo link aqui e não conseguia com que o programa realizasse foi foi um barato aqui só vocês assistindo para ver vamos agradecendo a todos que estiveram conosco até agora e pedimos que fiquem por toda a eternidade vamos ler um minuto de reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio É o item 113, exemplos de amor e luz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Queridos amigos e irmãos, vamos fechando os nossos olhos e agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais uma oportunidade abençoada neste domingo maravilhoso, de aqui reunidos para mais um aprendizado hoje, para mais uma festa de alegrias e confraternização pelos 18 anos deste programa maravilhoso. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciar o programa de hoje, rogando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será 18 anos de vivência espírita. Hoje é uma data seria no dia 18, nós estamos comemorando hoje. É uma data histórica porque a maioridade é com 18 anos, né? A com 21 você tem emancipação. Então nós estamos atingindo a maioridade hoje. Então Isso. tá. Um bom dia. A todos E vamos deixar para os nossos participantes aí Nossos vivencianos Fazerem a programa hoje Não faça pergunta difícil para nós aqui, né Jorge é Só queria dizer também que A dona Dina já ligou aqui para nós Ligou ali o, Desejando a todos muita saúde Paz para o Rui, para o Jorge, para o Carlinhos E o Rodrigo Adora todos é, e, e, e gosta sempre do no programa Né? E agora Eu nós temos o Tião Dina. também na equipe, né? Isso, o Tião que tá ali atendendo pra gente. Ô Rodrigo, tem alguma é, nós nós, você tinha separado aí a primeira oração, a primeira prece, a tem. primeira fala do, do Mário também, há 18 anos atrás? Tem, é legal a gente recordar que no pródo 001, né? Foi uma número 1, um, foi a o Mário Vinho, Cláudio Vidal e tem tem mais um Edson. Oi, oi, Edson, Edson Alves. Edson Alves Foi que eu. participou, né? Uhum. A gente tem esse programa disponível na no portal aqui do Vivências, colocar 001 lá em cima, que é o primeiro programa. Mas eu trouxe aí, eu achei muito interessante quando eu fui pegar o a abertura, né? A fala do Mário Vinhas. O Mário Vinhas quando ele comenta, eh, eu queria pôr aqui para vocês escutarem, É muito interessante o que ele fala só um trechinho de início, tá? Uhum. Olha que legal. Inicialmente, nós queremos registrar a nossa alegria, a nossa emoção, pela importância do momento que estamos vivendo. Finalmente, conseguimos colocar no ar um programa espírita, aspiração de muitos anos. Agora, com a iniciativa, o esforço, a dedicação de alguns trabalhadores e colaboradores, liderados aqui pelo Jorge e pelo Rui, o nosso programa está no ar. Deus nos abençoe e nos fortaleça para que tenhamos força, disposição para levar sempre à frente esse projeto, esse trabalho de tão grande importância que é o divulgação 8 horas do Espiritismo. E 19 minutos. Opa! Era só esse ele acabou aqui iniciando a abertura novamente. Mas olha que interessante o que ele fala é, logo no começo, né? É desse desafio, mostrando a emoção que foi lá no, no começo, Eu achei muito interessante, por quê? Porque ele mandou um áudio pra gente atualizado agora é, comentando pra gente o depois de 18 anos, então a gente ouviu ele no primeiro programa há 18 uhum. anos atrás, agora a gente vai ouvir ele 18 anos depois a voz há 18 muda. anos atrás o programa vivência Espírita fazia sua inauguração de uma forma vacilante, insegura, o que caracteriza todo o começo de uma nova atividade. Mas, passado aquele friozinho inicial, o programa deslanchou, e graças à determinação, perseverança e coragem dos seus dirigentes, tem alcançado o seu objetivo principal, que é levar ao mundo a mensagem do Espiritismo. Hoje, o programa chega à sua maioridade e, como tal, com maior responsabilidade, responsabilidade de continuar sua nobre missão. Assim, o nosso agradecimento e reconhecimento a todos aqueles que, direta ou indiretamente, colaboraram com o programa no decorrer de todo esse tempo. Mas, em especial, o nosso fraternal abraço a seus comandantes, Jorge, Rui, Rodrigo, para que possam fazer com que esses 18 anos se multipliquem, sempre com o mesmo sucesso. Assim, queridos amigos, que Deus nos abençoe e que toda a força necessária para que vocês continuem o seu trabalho, possa lhe ser passado e a proteção do, dos nossos irmãos espirituais e as bênçãos de Jesus e de Deus nosso Pai possam nunca lhes faltar. Que assim seja. Muito... Oh, que legal, né? Muito legal, né? Uhum. é Nós esquecemos aqui, esquecemos não, nós queremos apresentar também para muitas pessoas que não conhecem, o Nil, que o Nil tá aqui com a gente hoje, no vídeo, o Nil... Não, porque... só o Neil, é não falando não, o Nil no caso do Nil porque o Nil também faz parte do programa no sentido de quase, é, o primeiro logotipo foi o Nil que fez, o segundo foi o Nil que fez, o terceiro e até o último foi o Nil que fez. Então, é, é sempre o Nil que faz pra gente essas artes, né, que vocês verem aqui, os quadros ou aí as figuras de Chico Xavier, Jesus e, e Kardec foi o Nil que criou também. E também o evento Do, do Chico Xavier que nós fizemos no ano de 2017, tudo foi o Nil, inclusive nós temos a revista, né, que o Rui até tinha pedido para mim trazer a revista, eu esqueci de trazer a revista que o Nil fez também, muito interessante e o Nil tá aqui com a gente hoje também. Tudo bem, Nil? Não, e o desenho animado saindo... Desenho animado que ele fez também, no, no, no dois desenhos animados nós fizemos para o evento de 17 anos do Chico Xavier. O Nil é um artista plástico aqui da cidade, mas tem um talento aí que a gente agradece também ao programa Viver-se Espírita por ter conhecido o Nil, porque foi no programa que nós conhecemos, né através do Rui, e depois o primeiro livro nosso, já saí correndo atrás do Nil para o Nil fazer a capa para nós. só teve um livro assim que eu não gostei muito que ele fez foi o segundo livro que ele eu pedi que ele que eu queria uma capa muito bonita, aí ele colocou eu de costa <risos> na capa, aí falou. Eu fui reclamar e foi, mas você falou que queria uma capa eu bonita, capa. como é que eu ia colocar você de frente? Mas foi a, foi a melhor capa que ele eu fez. Você vê. prazer ter você aqui, meu irmão. Bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, Rodrigo. Todos os irmãos vivenciamos aí. É uma alegria poder participar dessa festa. né E estamos aqui com muita alegria desenhando e contribuindo de alguma maneira para esse programa maravilhoso aí e divulga e semeia cada vez mais e com raízes mais profundas a, a, a nossa doutrina espírita. Anil, deixa eu fazer uma pergunta para você que a gente sempre pensa que Eh, foi importante também para você essa, essa porque vamos dizer também que o, o, o trabalho do Nil que ele faz pra gente é sempre voluntário, inclusive as capas dos livros que ele faz, que ele faz para mim, né, e outras pessoas. Ah, o livro do AES que vai sair agora também foi o Nil que fez a capa. Então a gente sai correndo atrás dele explorando o Rio, o Nil aí o tempo todo. Mas o Nil, eh, e o o Nil é espírita, né, praticante desde criança também. Ele é igual o Rui, nasceu espírita também. Lá de Santana, né? No bairro de Santana, aqui de São Santana. José dos Campos O bairro mais famoso de São José dos Campos E aí, mas... É uma que... é, é. Mas, Nil, é... essas ideias que você tem Interessante que é... eu tenho essa empatia com você No sentido assim, parece quando eu passo alguma coisa para você Falando, Nil, a gente quer isso, quer aquilo E quando você apresenta Parece que você já estava adivinhando o que, que a gente queria O que é isso, será? O que é isso? Os logotipos, as capas, essas coisas intuição não uhum, é uhum. a gente vai antes de acontecer no físico ela acontece uhum. no astral mesmo no, então a partir do momento que a gente começa aí que começa o trabalho né é nessa primeira conversa né? Nessa está primeira, cortando nessa nesse primeiro pela troca de ar, você já vai concedendo já vai com Tá, infelizmente, já, já desenhando tá, isso. Está cortando. No... cortando. tá picotando, Nil. Está cortando? Está picotando. Vai seguinte é vê a sua conexão aí ou vai mais pra, próximo do roteador, do roteador principal. Não. O dele ele tá lá mesmo, né? É, ou reinicia depois aí <risos> o roteador é, e a gente volta eu, a falar contigo. Eu tô, eu tô no 4G. Bom, eu vou dar uma conferida então. Um pouquinho <risos> e a gente depois volta a bater o um papo contigo é, também queria agradecer é, quer, quer colocar um algum alguns agra, algumas mensagens Pro, eu vou aproveitar uhum. aqui para enquanto o Nil tá tá é, vendo a internet dele ali a gente eu quero soltar aqui é um vídeo né que a gente recebeu né é, do nosso irmão Ari Rangel gratidão, quantas bênçãos recebidas desse trabalho maravilhoso que vocês fazem, pelo Evangelho pela divulgação da doutrina espírita, nós dessa família somos imensamente gratos à dedicação, ao carinho, ao empenho de vocês, quantas e quantas vezes nos consolamos, as palavras que vocês colocavam no ar, reproduzindo, é o evangelho sendo disseminado, propagado. Eu só tenho que agradecer a Deus por todos os domingos acordar cedo e ter esse compromisso espiritual, ainda que na condição de ouvinte. Mas, quero dizer, fundo do meu coração, que é uma alegria imensa saber que vocês fazem este trabalho pela doutrina, pelo evangelho, pelo consolo que leva às pessoas. Eis-nos aqui os frutos dessa consolação, que Deus dê mais 180 anos para vocês, porque vocês precisam merecem do fundo do nosso coração tudo o de melhor 18 de janeiro semeados e nosso Senhor Jesus Cristo que a espiritualidade maior continue a envolvê-los nessa egrégora de paz, de amor e de luz viva o vivência espírita Oi, o Ari foi aquela pessoa que nós no programa de rádio lá de Taubaté, ele ouvia o programa, né? Sim. E começou a participar desde o começo. O Ari tá ali também no vídeo. O Ari começou a participar desde o começo e a gente falava: "Nossa, esse rapaz que rapaz bacana, ele ele liga lá de Taubaté, sempre aqui para nós, ele é sempre tá fazendo perguntas e tal". Aí o Rui uma vez resolveu ligar para ele, <risos> ligou para ele e falou: "Ó, eu chamei o Ari para vir aqui no programa". Aí foi essa surpresa, não surpresa de pessoa de fazer o programa conosco, mas surpresa de um amigo, né? Um reencontro também com Ari, que nós tivemos aí essa amizade que cada dia cresce mais. Tudo bem, Ari? Tudo bem, meus queridos. Que alegria poder participar desses 18 anos, porque nós, de alguma forma, nos sentimos é, membros dessa família, né a família Vivenciana. E eu acho que é um privilégio para todo espírita, todo espiritualista, ter essa opção de transformar o seu domingo logo cedo num domingo abençoado, edificante, de estudo, de entretenimento mesmo, porque o programa tem um formato muito prazeroso, não é aquela coisa pesada, aquela coisa, aquela seriedade carrancuda Não, é a doutrina estudada, divulgada de uma maneira gostosa, leve. Então, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com vocês. Vocês, para mim, são irmãos não apenas de doutrina, mas irmãos de jornada mesmo, de caminhada. E eu me felicito igualmente com vocês rogo a Deus que continue abençoando cada vez mais vocês e, e agradeço a Deus por vocês, tá bom? Sou... É, nós nós temos essa alegria de partilhar a do outro lado, né? Do outro lado, tudo quanto nós sentimos. É muita gratidão. Que Deus abençoe cada vez mais vocês. Jorge Reis, seu Rui Barbosa nosso querido Carlinhos nosso querido Rodrigo e toda a equipe aí vivenciana que abre mão da comunidade de um domingo de manhã para levarem o evangelho, trazerem o evangelho às nossas casas de uma maneira tão prazerosa então oh. meus amigos, o bônus horas de vocês deve estar estourando o teto porque vocês são dedicados mesmo. Ari você foi aquele que conseguiu fazer o Saulo Gomes chorar. Eh, você uhum. fez também uma, uma amiga nossa chorar com as mensagens que você trouxe psicografada da Francisca Júlia e do Eurícles de Formiga. Você teria alguma mensagem Você pra... também, você também fez chorar ah, algumas você... vezes com as mensagens do Dodô. É, é como, <risos> com o meu filho Dodô. Você não teria Nesse interim que nós estamos aqui com o programa, você psicografou uma mensagem para os vivencianos? Vamos sim, vamos nos, nos é, penetrarmos aqui. A gente, a gente vai tentar essa conexão com o mundo espiritual, que, aliás, uf, o que não falta são trabalhadores do outro lado também, né, seu Rui? Uhum. Eu quero dizer que não fui eu quem os fiz chorar, né mas a espiritualidade. Uhum a minha parcela de contribuição é quase zero. Tudo vem lá de cima, né do, do plano espiritual, porque eles estão sempre prestes a, a, a trazer a alegria deles. Eu gosto muito da fala do Jorge Reis, né que parece que existe uma campanha para expulsar os, os amigos espirituais das casas espíritas. Eu vivi espírita ao contrário, né? É a resistência contra essas ideias né E vocês têm sempre enfatizado a fala dos irmãos Que estão na outra dimensão E muitos deles esperam uma oportunidade para acenarem Porque eles nos acenam sempre com muita esperança Muita alegria, incentivando-nos Então nós não podemos fechar as portas das casas espíritas Para os espíritos. E tem muito a nos contar e a nos ensinar. Então, esses irmãos estão sempre presentes aí. As, as vezes que eu tive aí no estúdio, né, é, transcende uma energia extraordinária porque eles estão aí presentes e estão sempre inspirando os amigos, ajudando os amigos desse programa. Né? e É, é óbvio, para um bom entendedor, meia palavra basta. É muito claro que esse trabalho, ele é um trabalho eminentemente espiritual. Ele ele é realizado com o um apoio, né, irrestrito do mundo maior, dos trabalhadores do outro lado. Então, os irmãos nunca estiveram sozinhos e nunca vão estar sozinhos nessa empreitada, pelo contrário, né? Tem muita mão de irmãos, benfeitores, orientadores espirituais aí com vocês, com certeza. É, vamos falar aqui, Rodrigo, já das pessoas que estão aqui no... no... Uh, que estão aqui no, no WhatsApp tá, pra gente... Mas antes mas e... antes, Deixa eu agradecer Não. o Ari Ari Muito obrigado E eu, eu quero falar também por, por mim Porque desde quando eu conheci o Ari É, é como se fosse uma Você é, reencontrar uma, um, uma Família espiritual Assim como o Jorge, o Rui, o Carlinhos Todo mundo aqui do Vivência Né? É um reencontro espiritual, porque antes de eu chegar, o Ari já fazia parte desse programa muitos anos antes, né? É como a Bia, como muitos outros, Nil, então assim, é, é como se a gente se reencontrasse, são os reencontros, né? Encontros e reencontros, né, Ari? E é, eu sou muito grato por essa oportunidade. É, não foi é, uma vez, mas foram várias vezes que eu tive no centro, lá que o Ari faz o trabalho de, de, de psicografia, de evangelho, né é, não só o Ari, mas todos os trabalhadores lá da casa de Eurípides, em Taubaté, é, e, e eu presenciei a, a participação dos Espíritos né da espiritualidade e dando voz aos espíritos dando a, a possibilidade deles se manifestarem é de uma forma é, é como se diz aberta né não, não é uma coisa que ele se abre eu acho isso muito legal do ali que ele se abre para a espiritualidade e a espiritualidade vem e passa as mensagens né então é isso é isso que a gente precisa sempre estar aberto Ah, para poder estar servindo, né? Ari, muito obrigado. Sou eu quem agradece. É... Parabéns a todos. Obrigado, Ari. Então, se você receber alguma coisa, daqui a pouco a gente volta aí com a Ari e se ele receber alguma mensagem. Mas vamos falando aqui quem tá ligado aí no AS, tá ligado conosco, mandando desejando que vem, que seja 18, 19, 20, daí por diante, mas a gente sabe que daqui a <risos> pouco o AS vai fazer alguma pergunta. A Valéria pergunta é, do a. aqui João. A Valéria tá conosco também, ali no vídeo, mas tá mandando aqui também felicitações para a gente. A Valéria é lá do Rio, Domingos, pai do Rodrigo, a Mariângela, parabéns a toda a equipe do Vivência Espírita, parabéns a família Vivenciana que foi plantada e está sendo cultivada nesta rádio. Que vocês continuem transmitindo e trabalhando com muito empenho e que venham mais vivenciamos sucesso é o Iami nosso querido Iir lá da Bahia de Salvador parabéns para toda a família vivenciana bênçãos do mestre Jesus para todos que para todos nós e principalmente os que fazem esse programa de luz evangelizadora obrigado a Iramir que Também nós temos aqui Antônio, que também tá conosco aí no vídeo, também tá desejando um bom programa. O Barbosa também, que mandou uma mensagem de vídeo, mas está colocando aqui uma mensagem interessante. Bom dia, parabéns a todos pela maioridade, 18 anos de divulgação, amor, paz, da harmonia com muito humor, carinho e respeito, que venham outros tantos, vida longa ao vivência. A Deli, nossa irmãzinha Deli, bom dia aquele de equipe do Vivência Espírita e todos os vivencianos. Parabéns a todos que fazem ou fizeram parte desse programa nesses 18 anos. Ela já tá perguntando aqui, Rui, para gente. Vocês poderiam comentar algum fato que deixou cada um com aquele friozinho na barriga? É, sem contar o programa inicial. né <risos> eu que nós estamos é, sentindo a falta aqui do Fernando Petite. É, né? Ele falou que nem ia dar um pulinho aí hoje. Eu, por exemplo, ela tá dizendo, eu, por exemplo, como sou tímida, Foi na primeira vez que fiz a prece na rádio. Nós chamamos ela para fazer a prece quase que ela desmaiou aqui, né? Então ela tá perguntando: "Teve, Rui? Outra época que você sentiu um friozinho na barriga aqui para fazer o programa?" É, fora o fora o programa inicial, né? Eu, eu vou falar para você, eu senti várias vezes friozinho na barriga, mas pela emoção das pessoas que estão aqui. O Rui tava falando das mensagens psicografadas. O Ari recebeu várias mensagens psicografadas aqui, quando ele vem no programa. E todas as vezes que ele recebe, dá aquele friozinho mesmo, porque a gente fica na expectativa da mensagem de quem é o irmão espiritual que vai passar. né E, e nós temos aqueles que trabalhavam com a gente que já estão do outro lado, não é? Dodô, Helder... Eu... O Luiz Carlos, Serginho. o Serginho uhum. Quatro, né, já Carlinhos, você que é mais novo aqui nós <risos> Sentiu algum friozinho na barriga Uma vez aqui? Desde o princípio, todas as vezes que nós vamos fazer oração Jorge, Nós sentimos um frio na barriga uhum. E depois que O dodo e o Hélder foi embora, vocês me colocaram aqui Porque eu sou mais velho e é capaz de que Daqui a pouco eu vou embora também, com a graça de Deus, né? porque a liberdade dessa prisão... É, a intenção um a intenção presente. foi essa, né? É, eu eu não sei, sei se isso. vai dar certo, mas foi é. essa a intenção. Não, mas, eu mas, não sei. mas eu acho que a parte mais perigosa é, é o telefone. Né? O Tião tem, tem que tomar... É o Tião Varoto que está no telefone. Tião, se você quiser vir aqui atrás aqui atrás de mim, aqui na janela, só para dar um tchau aqui para o pessoal... O Tião é, é um cientista ser. do, do... INPE, não é, Não, Tião foi o um voluntário que a gente... Olha a que, que bonito. Tá difícil da gente conseguir voluntário, porque todo mundo que vem para <risos> atender o telefone morre vamos, e vamos, é? E vamos então, é, é isso, é isso que eu falei que é perigoso, né? Então, por quê? Ó o Serjinho, né? A gente o tem Dodô, que lembrar o Serjinho, memória do Dodô, o, o Elder, Elder, todos trabalhando no telefone. Carlos, eles no telefone, mas, mas tem um morto, viu, Tião? Então, e aí, quando não. eu falei, oh, Tião, quando eu falei isso, o Beto foi embora, não, nunca mais voltou. O Beto foi não. embora, o Asvalto foi embora, né? Potinho foi embora. Potinho, você, Delín... você não sabe da maior. A graça, todo sumiu. Eu não sabe da morte, é. Toda vez que eu tô aqui sentadinho quieto, o Jorge fala, vai atender o telefone, vai atender o telefone. Quer dizer, tá me despachando. Eu sei que é para ir embora logo. E vamos dar trabalho para o Tião. Telefone 3921-3009-DD12. Mande mensagem para o Tião, que ele está lá. Precisamos dar trabalho para ele. É mais novo, né tem que dar trabalho. Mas esse negócio de friozinho na barriga, viu dele depende muito de do momento, né da situação. A gente sempre fica emocionado Eu sei que o que não teve friozinho na barriga foi o Rodrigo que Quando ele chegou no primeiro programa Ele já foi falando que ele já foi conversando com todo mundo né Rodrigo? é, Rodrigo? Queria mudar eu? tudo, né? Mudar eu? tudo não, no Vou te falar é, Vou te contar, porque é, eu tava lá no, no Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento e o Jorge chega para mim e fala Rodrigo você que entende de tecnologia e tal você vejo que você é um cara fuçado aí e tal gosta da doutrina quer ir lá participar da rádio aí eu parei pensei fiquei assim refletindo foi nossa tem um trabalho de, de cesta básica lá que eu faço com o Jeff não sei o que no Santaín eu ando de bicicleta toda vez todo domingo de manhã eu ando desde os 15 anos de, de, de trilha sabe de bicicleta né então a é, bem no domingo eu falei meu Deus cara aí eu, aí eu parei pensei Falei, Não, tô dentro. Vamos embora. Né? É, já que é para só para mexer no computador, tá tudo certo. Aí eu chego aqui no primeiro dia, ele já tinham trocado a vinheta, já tinham colocado meu nome como apresentador, já colocaram o microfone na frente e falou: oh, agora fala aí foi falei, peraí, mas não era só para mexer no computador? É, <risos> mas você também não veio Se você fosse preparando ele, né, Rui? Para, para os próximos programas, é. ele sumia Não, <risos> não e, e ele não veio com aquela ideia de diminuir para meia hora Ele passou é. a noite toda lá em Uberaba Ele passou a noite toda a contar, tentando reformular tá, o programa é. né Tentando reformular que ele achava que o programa era muito demorado Que as coisas tinham que ser mais dinâmica Aí fez uma pauta de umas cinco folhas No outro dia, lá em Uberaba. Mesmo, entregou para mim. Eu falei, Rodrigo, faz o seguinte, legal, aqui faz o seguinte, vai lá no programa primeiro, depois a gente vê essas mudanças aí, né? Principalmente desse tempo, que você tá falando que duas horas é muita coisa. Quando ele acabou, o primeiro programa que ele veio, falou, rapaz, duas horas é muito pouco, a gente tinha que aumentar. É isso, é isso que eu ia falar, porque eu, eu, eu, eu vi assim, falei, não, tem que ter não sei o quê, não sei o quê. Eu fui botando um monte de sugestões de melhorias, mas falei, ó, oh, só sugestão, né? É, uma das sugestões era reduzir de duas horas para 30 minutos hum. o programa porque tem que caber num, porque eu queria lançar o podcast. E foi a primeira coisa que a gente fez. A gente come, começou em 2013, eu entrei em 2013, que é 9 anos, hein. É, 2013, é, e aí já lançamos o podcast. Então o pessoal que tá falando aí de podcast hoje, uhum. o Vivenspirit já tem podcast desde 2013. Já que todos os programas lançaram via podcast. Eu lembro que o Bessa, o Antônio Bessa, que deve estar uhum. nos ouvindo, ele fazia é, aquele trabalho, acho que pelo Andes Ismael ele pegava os, é, os programas, quebrava é, e jogava uma parte em cada... Quatro etapas, quatro partes. A gente repartia. Para você ouvir o programa inteiro, você tinha que baixar a primeira, baixar a segunda, baixar a terceira. Aí eu vi aquilo na internet. No pr uhum. na primeira noite que você me convidou <risos> eu fui pesquisar e eu vi não, não dá, ninguém vai baixar quatro partes, ninguém vai ouvir tem que reduzir para 30 minutos para o pessoal conseguir baixar porque na época a internet não era tão boa né então para baixar duas horas de programa ninguém ia baixar oh, yeah, aí yeah. eu aí eu recomendei, vamos reduzir isso para 30 minutos não, aí, aí, aí aí quando eu vim para cá Aí o primeiro programa que eu ouvi o primeiro programa eu falei ó oh, não dá pra gente aumentar mais 30 minutos <risos> Não, e tinha também aquela aquela quantidade de internet só, né? Era certo número depois cortava, né? No, no... É, e aí é... Eu, ninguém ouvi, né? Ninguém uh, é... ouvi. A graça a evolução, né, que a gente tem tanto com pouco tempo, a gente tem uhum. essa é, hoje dá para botar um programa de duas horas e meia tranquilamente o pessoal escutar no, hoje tá no Spotify, se você tiver tem tiver Spotify, ou outras Google Podcast, colocar lá vivências espíritas, vocês vão encontrar o nosso podcast lá. Eh, quando quando nós começamos a, a o programa ficava gravado sempre, né, desde a Bandeirantes, desde quando nós começamos em, em 2004, E, e eu comprei, né, nós compramos um pendrive, um budão, parecia uma barca o pendrive, né? A nós pagamos R$ 500 reais no pendrive, uma coisa assim, né, Rui? R$ 500. Reais. Só cabia um programa no pendrive. Então, o Pedro baixava o programa para mim no pendrive Eu levava para o Pedro lá do Anjo Ismael Ele colocava no site do Anjo Ismael É o Pedro, eu estava confundindo com o Bessa o Pedro, não, Pedro Mariano né não Esse aí é o Pedro Cavaleiro né Que era uhum. lá do CTA também O Pedro colocava na internet para gente E o Pedro Mariano copiava Chegava, tinha que descarregar para levar na próxima semana Para ele ir pro outro programa, que só cabia um Já imaginou? Não. Hoje tem pendrive aí de, de 40 GB Sei lá quantos são Eu gravava o programa em duas fitas cassete. Uhum. Lembra que tinha parte, uma, parte 2, porque não, não cabia tudo é. o programa. Olha, não cabia só. todo o programa na, na, na, na, na fita, né? Legal. Vamos mais para uma mensagem de um 20 aqui. Vamos pro para próxima mensagem aqui. Bom dia, equipe do vivências e queridos vivencianos. Uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento. Eu me considero aí um vivenciano de carteirinha, porque acompanho esse programa desde a sua criação, 18 anos atrás. Então, deixar meus parabéns a toda a equipe, dizer que eu gosto muito do programa, que é gratificante acordar aos domingos já sintonizando. Sintonizava antigamente quando o programa era no radinho, agora em todos os meios de comunicação e da NET, ficou mais fácil até. Mas, assim, extremamente gratificante estar com vocês, ouvindo os diversos palestrantes, pessoas do Brasil inteiro. Temos diversos é, assuntos, dos mais variados, que eu acho que é o que faz desse programa um programa sensacional. Então, obrigado, Rui, obrigado, Jorge, Carlinhos, Rodrigo Costa. Parabéns a vocês, parabéns ao programa e a todos que participam de uma forma direta ou indireta e colaboram para que a doutrina seja divulgada e difundida nesse país. E por todo hoje, por todo mundo, né por todo o planeta. Um abraço fraterno e um ótimo dia a todos. E parabéns, Vivência Espírita. Olá a todos do programa Vivência Espírita, colaboradores audiência. Parabéns aos amigos Rui, Rodrigo, Jorge Reis e Carlinhos e todos que já passaram pelo programa, aqueles que passarão. São 18 anos trazendo a terceira revelação, trazendo muita luz, esclarecimento, conhecimentos satisfação sou É uma grande missão, com certeza amparada pelos espíritos de luz, que em nome do mestre ajudam e dão suporte a todo esse trabalho grandioso. Eu sou um grande fã e um pequeno colaborador aqui como participante em algumas ocasiões. Eu fico muito agradecido por isso e desejo que a gente tenha muita coisa pela frente. Grande Miltão Baroel, obrigado, tá com a gente também desde o começo, o apoiador, o Miltu que era quando começou também, acho que quando nós começamos o Vivência Espírito, o Vivência Espírito era em nome da fraternidade Paulo de Tás, que a gente precisava dar uma uma dar um nome de uma instituição, né, que que fosse legalmente constituída, e o Paulo de Tás era o responsável O e por Rui, olha a loucura do Paulo de Tasso, e o Milton que era um dos malucos lá para deixar a gente usar o nome Sim. do Paulo de Tasso, né? Embora que o Rui fosse decano lá, mas quem tinha a cabeça melhor era o Milton Baruel para deixar a gente, o pior, né? Também não sei para vou deixar, vou deixar esses caras usar o nome do Paulo de Tasso aí muitos anos, né? Nós usamos é. o nome do Paulo de Tasso. O, o Milton diz que eu e Everaldo somos professores uhum. dele. Uhum. Então nós dizendo, tudo aquilo de bom que você faz foi nós que ensinamos. Agora o que você faz errado, já é um problema seu. Ah, mas o Milton não faz nada de errado, não. Olha só, e o Maurício Tomé, grande amigo também, muito é. obrigado, Maurício, que é colaborador mesmo do programa, está aqui conosco desde o início, né, que o, a... o Maurício começou a ser convidado para gente, para vir aqui, quando o Rui não tem convidado, corre, Maurício, pelo amor de Deus, vamos lá para você fazer, faltou um convidado, liga para o Maurício, para ver Maurício vem quebra galho. É, o Maurício, ele sempre tem coisas interessantes, o Maurício tem tudo no engatilhado, você falou alguma coisa para ele, ele já tá pronto para fazer o programa. E o pior que ele traz aqui um, um, uns 10 livros para... É, pra... é legal quando ele traz os 10 livros, porque ele não consegue falar nenhuma página de um, não, né? <risos> <risos> quando ele falar os não sei quantos mandamentos de Jesus, ou sei lá, alguma coisa doze, assim, só foi dos 12 precisou quatro programas para ele falar os 12 porque não dá para fazer mais que isso. Então, obrigado, não, Maurício, e, também. Isso e isso aí o vai ficar também história também é o responsável por essas mesmos esses móveis que nós e temos isso aqui, nos ajudou ele, aqui nosso na construção do estúdio gente, e também na, na a, a empresa dele que, que, que é patrocinador aqui da, da internet para gente né Rodrigo também. É verdade. É, a, a gente tem a, na verdade o patrocínio é pessoal, né, do uhum. próprio Maurício, né, uhum. que que banca toda a internet aqui e sempre ajudou a gente, sempre também ah, quando tinha as caravanas, né, para Uberaba, ele ele quando eu tava com a Footcom, na época, mandava sapatos, né, para para doação. Era, ele sempre teve engajado aí é, na caridade ativa, né, na caridade Na, na apoiando, né? Rodrigo, e, o, e o Marcos Sugaio Gama isso. tem tem algo a falar sobre tava, os 12 eu... os 12 programas, não tem. Engraçado você também tirou da minha mente. Eu ia falar para você demonstrar o Marcos aí, pessoal. O Marcos <risos> que tá sempre ligando aqui para nós, fazendo perguntas, Exato. fazendo suas colocações, hoje ele está conosco ali também. Tá lá, eu acho que ele tá em Curitiba, ele não tá em Santos não, né? Oi, Marcos, como é que vai? <risos> Oi, pessoal, tudo bom? Uhum. Para <risos> que pessoal que você escuta, a gente na casa da minha mãe, mas mas sempre acompanho vocês. Tá passando frio aí? Tá passando frio aí, né? Eu não sei falar tão bem. Não, Podia tá passando... estar um pouquinho mais quentinho ainda desse. <risos> legal para o pessoal que, que sempre escuta a gente falar o nosso tava... nome, agora é. tá vendo o seu rosto. Uhum. É muito legal. Aham. Mas eu só tenho a agradecer a vocês pessoal muito obrigado por todos esses domingos aí de conhecimento né é o pessoal falou na semana hum, passada queria né? deixar uma pra... per Não, pode antes de soltar a pergunta, deixa eu só comentar que na semana passada o pessoal falou que eu só eu fiz questão de, de pedir para levar os, os brindes para você do estúdio, que o, o, o Marcos ele apoiou também aqui na construção do estúdio. Foram os vivencianos que construíram tudo isso aqui, né? E o Max foi um desses vivencianos, e eu fiz questão de ir lá, a gente foi eu, o Jorge, o Rui lá em Santos, né? Só para ele pagar o almoço pra gente, né? Então agora que ele apoiou na ele apoiou o No, no livro do Aécio é, eu queria saber, Marcos se a gente pode levar pessoalmente aí em Santos, né? lá em Santos é, você é. também de novo mas ó deixa claro que eu que vou pagar o um almoço sim. dessa vez hein? Tá ao vivo aqui para todo mundo né? Jorge, ganhei um almoço aqui hein? E, e você tem que me agradecer porque eu que forcei a barra aqui, viu Marcos você viu que semana passada eu comecei a falar Pô, o cara só vai entregar as coisas para o Marcos para outros aqui em São José ele não vai entregar para uma pessoa porque ele sabe que não vai sair almoço nenhum agora tô... não isso é, é é meu, isso é tão verdade que o Er os lá que deve estar ouvindo a gente em São Paulo a gente foi também levar é um amigo um grande amigo do meu pai uhum. né eles trabalharam mais de 20 anos juntos e, e ele também ajudou no estúdio aí meu pai falou vamos lá em São Paulo levar para ele vamos E ele pagou o almoço também, viu? <risos> então, tem um padrão. É Aí, o Elos, eu tô te devendo um almoço também, tá, Elos? Quem entrou aqui também foi... A... O Marcos tem uma pergunta, mas deixa eu só falar aqui, Marcos, a Irene lá de Santos, né? ela Meus amigos, vocês fizeram diferença nas nossas vidas, José, Irene e Gustavo, que venham muito mais anos de tantos esclarecimentos e bom papo. Sintam-se abenço... abraçados por nós três gratidão um gratidão também viu Irene um grande abraço por Gustavo para o José aí tudo de bom para vocês muito obrigado pelo por prestigiarem aqui o nosso programa Nadia também do Anjo Ismael tá dando parabéns a todos a equipe pelo belo trabalho realizado a Elsa né nossa irmã Elsa lá do Paulo de Tacos também é a deli colocou aqui um, um bolo de aniversário que ela trouxe uma vez né e o Marcos Marcos Você falou que tinha uma pergunta aí pra gente, você que sempre faz pergunta? Tem uma pergunta, sim, sabe? vocês já entrevistaram muita gente, né? Mas quem ainda o grupo deseja entrevistar nesses próximos anos aí? Eu posso eu, antes vez. antes de, de, de responder, tá? É, é, deixa eu, eu queria te responder, Ai, eh, Eu queria te responder com um vídeo. Pode ser? Quer o, o vídeo responde a sua pergunta. Pode ser? Então tá bom. Eh, vou responder Pode com ser. vou responder com um vídeo. Tudo bem? Queridos amigos, Rodrigo Ia falar Jorge, Rui e Carlos Embora a minha Insignificância de tudo Eu não poderia deixar de cumprimentá-los Pelo 18 anos Do vivência espírita É um belo que testemunho Dedicados amigos espirituais Lhes dedicam um amparo constante Para que os seus corações e discípulos Do evangelho Perseverem nessa sementeira de luz Um afetuoso abraço De união e amizade a vocês e a todos os vivenciantes. Rodrigo, eu ia falar o nome dele, eu falar a minha, a minha alegria ainda vai ser quando a gente conseguir entrevistar o Adelino da Silveira. E o Adelino tava ali, o Rodrigo não tinha mostrado para mim antes, não. Foi surpresa. Agora deu um friozinho na barriga também. porque Consegui! É, porque o Adelino é, é um dos maiores... Talvez seja a pessoa que mais conhece o Chico Xavier. né Tem o Baceli, claro, mas o Adelino é aquela pessoa mais carinhosa que a gente pode imaginar na face da Terra é, em relação ao Chico Xavier, a amizade que eles tiveram, as obras que o Adelino passa para gente, como aquele O Kardec Prossegue, Né? Que é o um livro Vontade dos do, casos né? né? muito não, Muitos é. momentos muito. com Chico Xavier, Linha dos Casos de Chico Xavier, tudo Adelino da Silveira. E o Adelino da Silveira já tá com certa idade, né? É, e até hoje nem por vídeo nós não conseguimos ainda trazer ele para a entrevista. E ele passar essa mensagem para mim foi muito bacana, porque ele é a pessoa que eu tenho vontade realmente pela simplicidade, pelo amor que ele dedica a todos de fazer a entrevista com Adelino. Já fizemos muitas entrevistas legais aqui com muitas pessoas que nos deixaram emocionados. Saulo Gomes, por exemplo, é um deles, né? Além da sabedoria Marlene de Saulo Nobre, Gomes, doutora Marlene Nobre, né são pessoas assim que deixam a gente assim é, de boca aberta até pelo conhecimento, pela sabedoria, não só a sabedoria da doutrina espírita, mas pelo amor que eles passam para gente. O Saulo, um homem famosíssimo do Brasil todinho, né? eh trabalhou em tudo quanto é televisão que a gente pode imaginar e pra gente era um carinho tremendo aqui, você parecia que você tava com uma pessoa aqui da família quando o Saulo tava aqui com a gente. Então, e muitos e muitos outros Agora, tem uns famosos aí, viu? Que eu não tenho vontade nenhuma de entrevistar. <risos> mas, o, mas antes mas antes de, de, de falar, eu queria era isso que o Carlinho, o, o Carninho estava falando de manhã. O, a, o Adelino, quando eu cheguei aqui no estúdio, cheguei no, aqui embaixo, no prédio, o Adelino mandou mensagem para mim. Nossa, dá tempo ainda de mandar o vídeo? <risos> Hoje cedo. Você... Hoje agora chegando no, sono, eu a, falei, meu Deus. É da onde, Jorge? Madalena da Silveira de Mirassol. Mirassol. E, Mirassol, e aí eu é. falei, manda pelo amor de Deus, me manda. E ele não conseguia uhum. mandar, não sabia gravar. Então uhum. assim, é, e eu falei, entra no Zoom aí que eu gravo no Zoom. Então a gente, ele entrou uhum. no Zoom aí. Isso que o Carlinhos falou, né, Carlinho? É. Que eu tava aqui <risos> de manhã. E aí foi legal porque o, o Jorge não tinha chego ainda. Eu falei, vai dar para fazer surpresa. Eu, eu lembro lembro Adelino, há, há poucos dias atrás aconteceu um fato interessante que eu tô escrevendo no um livro, né, Contos e Causas que nós estamos fazendo. Eh, aí tinha uma mensagem do Chico, e aquela mensagem que ele fala dos animais que eu não consegui achar a fonte. Falei: "Mas onde é que tá a fonte? Você entra na internet tá cheio de, é um absurdo isso que as pessoas fazem. Você chega lá tem trilhões de mensagens do Chico Xavier, mas não coloca a fonte. E tá cheio de mensagem lá que não é do Chico Xavier, que eles dizem que é do Chico Xavier, certo? Então, Uma coisa que a gente tem que fazer, quando a gente for passar alguma mensagem, dar alguma informação sobre algum autor, colocar a fonte, de que livro foi tirado, de que onde edição, foi, é, né? Que, que, que... entendeu? Então isso é muito interessante. E eu tinha é, querendo saber, entrei no grupo Chico Xavier, amigos do Chico Xavier, e coloquei lá, pessoal, alguém sabe se essa mensagem é do Chico mesmo, se se em qual obra que tá? aí daqui a pouco alguém falou não é do Chico mesmo só que a pessoa não falava a obra ah, passou uns dois dias o Adelino entrou no meu particular e falou Jorge é a mensagem do Chico mesmo e nós colocamos essa mensagem no no livro Kardec prossegue você vê a, a, a, como é que fala a assim a humildade a simplicidade do, do Adelino não tinha que dar satisfação nenhuma para mim mas ele fez questão de entrar no meu particular e e colocar a fonte da mensagem. E outra e, e, e é legal falar a relação que ele teve com o Chico, né? Uhum. A proximidade que ele teve com o Chico. É. Aquela aquele momento que que vocês escutam ou aquela história que vocês escutam falar, né? Eh, que o Chico tava beijando a mão das uhum. pessoas e chegou um momento que tava saindo sangue do, do lado na boca dele, nos lábios dele, e ele continuava beijando a mão. E a, e os, e mesmo com sangrando a boca, ele continuava beijando a mão aí e, e a pessoa pergunta para ele do o lado. Adelino pergunta. É o Adelino. A Adelino. Adelino que tava lá, foi ele que perguntou para o Chico e virou apercebi que perguntou. Chico, por que que você tá com, você tá sangrando sua boca? Precisa, por que, por que você tá beijando a mão da, da das, dele, pessoas, das pessoas, né? E ele falou e e ele falou para Adelino. É porque eu não consigo beijar os pés, uhum. senão eu gacharia é. e beijaria os pés. Essa, essa história é emocionante, está nenhum em dos livros do Adelino. É, é a história mais emocionante que eu já vi sobre o Chico Xavier é essa história que o Adelino canta, que, o, que o, o Chico já estava já estava muito debilitado. né E ele coloca até o título da... da, da é, eu acho que é, o título da mensagem é Saudade de Jesus. Né? Que uma pessoa também se aproximou dele e falou: "Por que que o Chico é desse jeito? Por que que essas pessoas estão sempre cercando ele dessa maneira, sendo que o Chico já tá debilitado, já não tem nada, né?" Aí alguém falou: "Vai ver que as pessoas têm muita saudade de Jesus", né? Muito interessante. Oi, Jorge. Oi. Mas o mais bacana você não sabe. Hum hoje de manhã, 7, 10 da manhã, a emoção do Rodrigo de fazer essa surpresa da Lidi no seu vendo. Ah, nós foi um presente. Nossa o Rodrigo senhora. ficou numa emoção, ele falou uhum. tem que fazer, eu tenho que fazer então. Vai ter que dar tempo. Vai ter que dar tempo. Que dar tempo. É, eu, eu, que e ele não, mas eu não consigo gravar, eu perto o botão não grava, e ele eu falei, entra no Zoom, eu gravo daqui. Ele entrou no Zoom às 7, e 15 da manhã. Entrou às 7 15 da manhã, a gente gravou, eu encerrei, peguei uhum. a gravação do Zoom, que você tem que encerrar a gravação, uhum. tratei e pus aqui correndo <risos> e deu tempo. É Legal. emoção, é. né, Rodrigo? O Foi José Luís entrou emoção. aqui também. Bom dia, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe vocês Mas, todos. Uh, o Jorge. É, mora mora em Parelheiros. A gente precisa falar de uma pessoa hum. que é responsável por esse contato com Adelino. Claro. né então deixa eu mostrar mais um mostra vídeo aqui. a mensagem dele também né e, e que é muito importante ele acabou de mandar uma mensagem aqui para mim também do Sérgio Santos que uhum. entrou lá depois a gente a gente comenta mas é, eu queria mostrar porque essa pessoa é a pessoa responsável por ter abrido essa porta com Adelino para gente é, não só ela é, mas a esposa dele também E a gente tem um grande carinho por ele. Chico Xavier. O homem que inspirou-nos a todos a entender melhor a doutrina espírita, mas não basta apenas entender melhor, é necessário ter conhecimento e o vivência espírita durante 18 anos está aí, nos proporcionando todas as manhãs de domingo esse aprendizado com Jesus, Kardec e Chico. Gratidão meus amigos, Jorge, Sr. Rui Rodrigo e Carlinhos, E toda a equipe do Vivência Espírita Parabéns pelo trabalho Entificante que está sendo Realizado no coração das pessoas Muito legal, né? Esse é o Carlos Sanches Lá do Recanto da Preça Ulisses Barçanova Foi muito legal que a forma que eu conheci ele que a, nós conhecemos né? Ele, e, e ele fez questão de vir conhecer o nosso estúdio ele tá ele tinha ouvido falar do estúdio Chico Xavier, ele estava em Londrina no Paraná e ele tinha ouvido falar do estúdio e falou, quero ir lá conhecer o estúdio Chico Xavier e ele pegou o carro ele e a esposa e vieram para São José dos Campos de desde Londrina, quantas horas já de Londrina para cá É, deve 5 horas, eu acho. muito mais. 10 12 horas de viagem. Oh não, dez horas. Dez, horas de viagem. Não, ele 10 horas, 10 de... horas de viagem. É. Não. é, não, não, é. o Marcos está lá, ele pode falar para Falei, Marcos. De de, de Curitiba de Londrina. até Londrina. É, Londrina quanto tempo? É. Acho que são as 10 horas, é que Londrina fica mais ao norte, né uhum. a família do meu pai é de Londrina. Então, para vir de Curitiba para cá é umas 8, 9 umas horas, horas. é umas 8 horas de Curitiba até aqui, então de Londrina deve dar umas 10 horas, ele pegou o carro 10 horas, veio até aqui, me mandou mensagem e falou, tô indo aí, Just... amanhã eu tô indo aí. aí eu, mas Aí eu liguei para ele, aí eu falei, não, mas é que eu queria conhecer o estúdio e chegou aqui no sábado. <risos> e veio com e foi no dia do encontro, nos Contos nacional dos amigos de Chico de 2000 2020, 2020. Então ele chegou no dia do, no dia que estava transmitindo o encontro do, do... e ele, para quem não conhece, aquelas aqueles santinhos de Emanuel, né, que é que sempre pega aquelas frases, né, aqueles é, aquelas mensagens impressas de mano, ele e a esposa dele imprimia isso. Pro Chico E mandava pro mundo inteiro primeiro naquelas máquinas lá que tinha amônia né, como é que é o nome daquelas máquinas De impressão, e mandava pro mundo inteiro Era ele que mandava isso aí Ele e a Beth que estão escutando a gente aí Então um abraço A todos os ouvintes da do Recanto da Prece E a gente é Muito grato pela, Por ter oportunidade de conhecer vocês Legal, aqui quem entrou também Mais uma vez o Maurício Tomé, né, felicitando A todos nós, o Fábio Fábio, pai da Marcela. Bom dia, boa, é, bom dia, boa tarde, boa noite à família Vivenciana. Parabéns pelos 18 anos e programa seja sempre eh muito bom nos anos vindouros. Aqui também que entrou foi Rádio Hits, eh Hits, pode ser, tá, tá abreviado. Parabéns à equipe Vivenciana. Eu conhecia o rádio no ano de É, tenho isso um no ano de 2013 De lá para cá Sempre acompanha as palestras e programação Tanto no Youtube como na rádio Muito obrigado a todos vocês Rodrigo, Ruiz, parece que quer falar alguma coisa Não, não, eu só queria pa Passar a mensagem do Fábio Ele tá lá junto com a Fernanda né hum. A mensagem que o Alamar Regis Trouxe para gente Dizendo que aqui Ele faleceu aqui em Jacareí uhum. Não conhecia ninguém Quando ele veio para cá, quer dizer E ele, então, tem na, na sua psicografia, tá dizendo, olha, eu fui tratado, nem o Onassis conseguia ter um tratamento como eu tive em São José dos Campos, faleceu aqui, e ele falou, é esse espiritismo que a gente quer, esse que eu sempre briguei, aquele espiritismo simples, humilde e de coração aberto, porque ele falou, olha, o tratamento que eu tive lá em São José de pessoas desconhecidas é só mesmo os espíritas Que, que pode proporcionar para gente muito legal né a, o hum. tanto a Fernanda como o Ari Rangel já receberam a mensagem que Dele. O Ari também recebeu uma mensagem muito legal do Alamar, lá né, Rodrigo? Lá no, no, na casa de Orips, no dia que nós Foi. fomos lá, ele passou a mensagem pra gente. E e também não dá para deixar de falar do Hélio, né? O Hélio Ribeiro, o Hélio Ribeiro lá claro, nosso querido Hélio lá de Jacareí. Lud, Ludmila também, Mila. que sempre ajudaram bastante uhum. eles, é, o Alamar também lá em. <risos> o Jorge, eu tenho uma pergunta do Sécio César pro Rui. Pra ver. <risos> Seu Rui, O que seria vivenciar a doutrina espírita em um mundo ainda restrito à religiosidade raciocinada? É, repete para mim. O que seria vivenciar a doutrina espírita em um mundo ainda restrito à religiosidade raciocinada? Olha, Aécio, eu considero, por exemplo, a doutrina espírita a mais completa... É, filosofia de vida eu não considero como uma religião mas como uma filosofia porque a doutrina espírita nos mostra qual é o caminho a seguir, nos mostra por que que nós estamos aqui, o que nós iremos fazer aqui nesse nosso planeta, e ela nos traz a realidade. né Porque eu, outro dia me perguntaram por que que os espíritas quase não se preocupam muito com a morte. Eu falei, bom, mas nós desde que nós nascemos, nós já estamos sendo encaminhados para isso daí. Então, a religiosidade, ela ela precisa ser raciocio, não digo raciocinado, porque dá a impressão que raciocinar é você ficar pensando. Não, a espiritualidade espírita não é para ser pensada, é para ser vivida, é para ser exercida em todo e qualquer lugar que você estiver, você pode praticar a doutrina espírita. Uma vez, eu tava, eu era professor numa escola, a menina veio, posso falar com o senhor? Pode. Eu, é, mas é um assunto particular, assunto de mulher. Eu falei: mas por que que você vem me procurar?" Não, porque o senhor não é espírita. O espírita ele é sempre diferente, ele ouve a gente com, com tranquilidade, com serenidade, e eu fiquei surpreso. Quer dizer, falei: "Uma pessoa vem dizer pra gente que o espírita é desse jeito." Então, tá aí a Aécio, o, o também agradecemos, né, o, o acróstico que a AS fez pra gente. Já Mas vou mostrar, não, mostrar já já. Então a gente, é... já, já seria legal a gente até falar. É, né, deixa a... eu só complementar aqui a resposta do Rui também, porque quando a AS falou é, como que a gente exercita a fé raciocinada, né? A gente tem que exercitar do jeito que a doutrina pede pra gente. Então, o o mundo esteja bom ou o mundo não esteja bom, a gente tem que exercitar tem, a fé que... raciocinada que nós Recebemos. Existem entraves para isso? Existe. A gente bate a cara em tudo quanto é muro que chega aí na frente porque você quer raciocinar as coisas. Mas eu acho que a gente tem que viver como nós somos, com o conhecimento que nós adquirimos da doutrina espírita, né? Ah, o Rui falou também no meio da resposta dele Que o espírito é aquele que não deve ter medo da morte Até antes da pandemia Porque depois da pandemia, tanto espírito que sumiu Que até hoje não apareceu de volta no centro Já faz mais de dois anos que não aparece Aí começaram a ter medo da morte Está cheio de espírito aí, morre de medo da morte Se falar em morte, se assombra Aí se revelar Agora agora, então, agora, os tem, agora é... o espírito tem medo de trabalho Exatamente é, Vamos lá é, então Oi, Rui aí outra é, Em vários momentos Eu tive a oportunidade de vivenciar realmente a doutrina espírita, né? Isso quando meu filho me dava um trabalho por causa das drogas, eu tive que aguentar tudo aquilo com tranquilidade, com serenidade, eu e a minha esposa. O que mais? Quando ele faleceu, poxa, aquilo você tava junto com a gente. Quer dizer, aquilo saiu... Parece que eu fiquei num buraco, caindo, caindo, caindo, sem ter um lugar para me apoiar. E o que acontece? A doutrina espírita ela veio mostrar que tudo isso é normal... E o meu filho tá muito mais vivo hoje Assim como Jesus está muito mais vivo hoje Do que quando estava aqui entre nós né Sem contar, oh, oh, oh, Rui Que quando o Dodô morreu O Dodô tinha sido restaurado Fora das drogas Fazia preleções maravilhosas Nas casas espíritas Mais de 15 anos né? E ia buscar os irmãos drogados Para tirá-los do caminho do erro Sim Então, Dodô, do foi, um foi exemplo para muita gente. Então, se nós imaginarmos que as pessoas... Que, que foram recuperadas por ele E o Dodô dizia uma frase Que eu acho maravilhosa Se eu conseguir tirar um amigo da droga Eu já fiz a minha parte E ele gerou muitas pessoas muito. E continua fazendo isso né e, Passou aí. o plano espiritual, pegaram ele de laço Logo, para botar ele para trabalhar Para ajudar, porque <risos> o lado de lá é muito pior Do que o daqui, no o, sentido de, de drogas né? O incrível o incrível Foi o velório do Dodô Né? a quantidade de gente do AA, NA, que de tantas pessoas que ele ajudou e dando depoimento sabe esse cara me tirou das drogas esse cara me tirou das drogas dando depoimento ali na, no caixão dele que eu fiquei tão emocionado e tanta gente, que eu nunca vi tanta gente eu só voltei a ver tanta gente é, no velório do nosso outro amigo do nosso amigo Elder né e, e depois a gente mostra aqui, depois a gente fala no, isso. Mas, isso que você tá falando os amigos Você sabe que até eu fiquei surpreso De saber quantas pessoas ele havia ajudado né? Faz parte é, Rui, você tinha falado Do que o Aécio tinha mandado O Aécio fez um acróstico de presentes para gente né Mandou um acróstico Maravilhoso, muito legal Entendi. Nós gostamos bastante, emocionante Falando de tudo que acontece No Vivência Espírita né E aí eu levei o acróstico para minha filha Para Mariana E a Mariana colocou aqui nesse quadro, nessa moldura Que nós vamos pendurar aqui no estúdio do Vivência Espírita né? Que a, a Mariana, é a dona do Nano Memory, Nano Memory. Depois o Rodrigo colocar aí o Instagram dela e também o site oh, poder, oh, se o pessoal oh, quiser oh. encomendar alguma coisa. Muitas oh, coisas ela faz aqui para a gente, né? Ela faz. Dá pra, Esse aqui dá foi presente ler? também, dá, ah, dá, Mas não, não, mas aí lê, lê, quem, vai tem... é nós, quem vai ler é outra pessoa para nós, né? Tem... Pessoa nós né? vai ler aí, Olha, Olha quem tá aí. É... Antônio Laroto. Oh. O Tião está firme lá no telefone Só que ninguém está ligando Poxa, vamos ligar no 3921-30-09 trabalho para Tudo bem, Antônia? Bom dia, tudo bem? Tudo bem é, com todos os vivencianos É uma alegria estar aqui participando dessa festa Ouvindo tanta experiência Bom É, mas eu tenho uma pergunta antes de ler o acróstico. Posso fazer? Pode, claro, Antônia. Então, agora que chegou a maioridade, pelo menos no plano em que nós estamos vivendo, quando chega a maioridade, aumentam as responsabilidades. Quais são os próximos planos da radiovivência espírita agora na maioridade? Antônio Antônia, a resposta minha e do Rui e do Carlinhos talvez seja a minha. Assumir, continuar assumindo essa responsabilidade no que aparecer para gente em frente. né Como nós, o compromisso que eu e o Rui tivemos, como iniciamos o programa de vivência espírita, foi não ser proselitista, foi não ser espírita de movimento, né ser espírita do espiritismo. Esse era o compromisso meu e do Rui. Tanto que nós frequentamos a casa as casas da Aliança Espírita evangélica mas nós não ficamos falando aqui que a aliança é melhor do que ninguém nem que a Federação nem que a nem o que Uzi. a use e nem que qualquer outro movimento porque nós somos da doutrina espírita e as portas abertas para todos essa é a nossa responsabilidade É a responsabilidade de tentar mesmo levar um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas mas com bom humor porque a, a doutrina espírita é bem humorda nós não fazemos graça aqui no programa não Às vezes a gente pensa, esses caras faz muita graça Nós não fazemos graça nenhuma que a gente não vem Combinado aqui para nada Não tem script aqui para a gente ah, Quando chegar aquele momento você conta aquela piada Não existe isso Isso aqui é são intuições O que eu, eu falo aqui é o seguinte Porque dentro aqui do estúdio tem momentos Que a espiritualidade de luz cerca a gente E tem momentos que a espiritualidade Assim mais sem luz Cerca também e Nessa hora dos que sem luz cerca a gente solta as piadas né Então é isso Agora eu estou falando para você de responsabilidade porque o que vem pela frente a gente não sabe o que que tá na cabeça do Rodrigo sinceramente sabe <risos> o que não, sabe que, vem de no... sabe que vai vai vir de novo uhum. a boa nova uhum. Isso. Eu, eu boa já... nova é sempre nova <risos> a gente sempre coloca a gente sempre coloca esses três aqui uhum. esses três aqui, aqui, aqui esses três aqui um na frente. Né? Mas, então é é o que Chico falava. O que que vem de novo? A boa nova. Uhum. Mas o Antônia, o nosso programa ele é conta gotas. Eh, todo domingo nós jogamos um pouco um, umas gotas para as pessoas conhecerem a beleza da doutrina. E nós sempre aconselhamos, se vocês quiserem conhecer realmente a doutrina, procure um centro espírita em sua uhum. cidade, procure estudo, procure ler é, porque aqui nós não queremos espírito que nós queremos é passar a orientação Alegre da doutrina de uma maneira leve mas nós estamos comentando aqui eu e o Jorge no nosso trabalho nós somos nós somos duro viu nós somos muito muito exigente no nosso trabalho aqui a gente brinca nas horas é, em alguns momentos mas não é essa brincadeira que nós levamos na doutrina não nós levamos muito a sério a doutrina né eu não sei se respondemos a sua pergunta E a espiritualidade sim, sim. vai sempre passando pra gente. O que que nós temos que fazer? Mas passa mais pro Rodrigo, porque eu e o Jorge, é engraçado, o Jorge... é engraçado que muitas coisas, até dando um eu só queria o Jorge dando falar depoimento. Spotify, como é que é? Podcast. E pode... Como é que é, Jorge? Não, agora já aprendi. Agora já aprendi já. Pode, não? É. Eu, eu, eu tenho que ler para mim falar direito Porque eu leio eu, em português, eu não leio em inglês E o Tik Tok Tik Tok é então, TikTok, TikTok mesmo, o Tik Tok mesmo Então sigam o nosso Tik Tok aqui Que a gente uhum. tá sempre mostrando os bastidores aqui do programa Esse é o que tem, tá de mais novo né uhum. É porque o Tik Tok não dá para ser Da empresa Não, não é, não é quer dizer, institucional né Não é não dá para ser é, Tem que ser pessoal né Então por isso que é, é o meu Que tá aí mas a ah, ah, deixa eu dar um depoimento aqui também, que ah, é engraçado isso que o Rui falou é, que a ah, não sei o que o Rodrigo espera aí, que a uhum. espiritualidade manda para ele, e é incrível como a espiritualidade ajuda, porque eu vou fazer algumas coisas que eu nunca ouvi falar, que eu nunca fiz na vida por exemplo, eu quando eu assumi aqui a comecei a trabalhar aqui eu falei, ah, vamos montar um web rádio nunca tinha montado um web rádio na vida aí eu falei, uhum. ah, mas vamos fazer Aí, aí eu aí eu fui pesquisar, vou pesquisar ver como é que faz e tudo mais e parece que a espiritualidade vai a, ajudando sabe fala, segue por aqui segue por aqui e as coisas vão acontecendo uhum. né é, e é que e, eu nunca tinha feito na vida né é. digitar um vídeo é dar um som essas coisas foi aprendendo a gente montar um estúdio uhum. né então, então é... a gente nunca teve a experiência de montar um estúdio e a gente conseguiu montar o um estúdio Graças à espiritualidade então é. é que o Everaldo sempre fala né Nosso grande amigo baiano que está lá em... Wanderlei. Em Wanderlei. É maior que Patamuté, não Sei não, ele só fala, eu queria ver. Eu queria ver <risos> um dia se mesmo. que a gente entra com a poupança, e a espiritualidade entra com o pé. Isso. A poupança para, se vai, vira, vamos, vai, vamos, vamos, vamos, vamos, caminhando. É, Antônia, <risos> você quer você pode ler o, o Acróstico do Oeste para gente, por favor? Nossa, é um prazer aí... Uhum. E vamos agradecer ao Oécio, é um texto muito bonito. É, inclusive, está sendo mostrado aí, e eu gostaria de salientar que o que está em negrito são os nomes dos programas da Rádio Vivência Espírita. Uhum. Então, ele conseguiu, além de fazer um acróstico, ele conseguiu colocar é, e felicitar os programas que a Rádio Vivência Espírita Coloca semanalmente, né, aí é toda a população. Vamos lá. Salve 18 de janeiro. Vivencianos, avante, neste belo e aconchegante jardim abençoado, incentivando outros tantos no caminho do servir sempre perfumado vencendo as rajadas das provas, florescem com saúde e bem-estar, espontâneos, esperançosos, seguros de si, o aprendizado vem prestar. Na conjuntura da evolução, surgem as crianças do século 21 vivazes, capacitadas de transformar o mundo com ideias mais puras e eficazes. Inspirando na prosa criativa, Idealizadores do equilíbrio corpo-mente Aplacam a ignorância Fora da caixa da insensatez Pura e simplesmente Entre as provas e expiações Prepare o coração E seja mais feliz Afinal, sobrepondo vitoriosos As armaduras do meio Conquistarão o mesmo fanal Pratiquem, pois, a vivência espírita cristã e genuína na fé raciocinada indo embora impulsionada por Jesus e Chico Xavier ante a visão disseminada recordando as fases das várias rádios se ganhou experiência inigualável inigualável importante fator esse de crescimento humano e espiritual incontestável trabalhem para que esses 18 anos se multipliquem de virtudes afeiçoadas a deixarem seus rastros luminosos como estrelas por Deus abençoadas. Felicitações ao Rui Barbosa, Jorge Reis, Rodrigo Costa e toda a equipe do Vivência Espírita. Parabéns pelo seu sucesso. Salve 18 de janeiro de 2022. Nossa, muito legal, né? Muito, muito padre, legal mesmo. Muito legal. Eh, um grande abraço para a Ése, né? Uhum. Nosso grande aperto de mão para a Ése por trazer, fazer esse acróstico tão bonito. E obrigado, aí. viu, Antônio. Obrigado por você pegar o seu tempinho aí. aí também. E mas eu, quem é cuco, não tem problema também, né? Acorda cedo o cuco, né? <risos> o não, é. O outros. É, é, é, é, é a última noite, por exemplo, eu não dormi é, Mas eu queria particularmente dar parabéns a, a toda a equipe da Rádio Vivência Espírita Pelo seguinte A gente sabe principalmente pelas obras de Chico Xavier Que o grande caminho para para Boa Nova Que o Rodrigo até colocou aí É a caridade, né? E a maior caridade que fazemos ao espiritismo e à humanidade é a divulgação dessa boa nova. E a rádio se preza a isso de uma forma dinâmica, de uma forma é, desinteressada de de obrigatoriedade, desinteressada de caderninhos de tarefa, desinteressada de é, conduzir alguém é, obrigatoriamente a esse caminho, mas é um inspirador para as pessoas, né? A rádio inspira as pessoas a buscar esse caminho. Então, é... Chico diz isso, ele orienta que a maior caridade que fazemos ao Espiritismo é a sua divulgação, e a maior divulgação que fazemos do Espiritismo é a nossa conduta. Então, a conduta do Sr. Rui, Sr. Jorge, do Sr. Carlinhos, que estão aí desde o início, a chegada do Rodrigo posteriormente a essa equipe, só vem mostrar... Né? Inclusive, ele largou até de andar de bicicleta de manhã cedinho. Foi, foi difícil. Então, né? tem mostrar a importância que todos nós, amparados pela espiritualidade, e o Rodrigo tem toda a razão, a gente pensa que faz planos, Rodrigo, mas a espiritualidade nos leva né a caminhos que, se a gente tiver aberto, são caminhos de luz. Então, parabéns pela inspiração que todos tiveram e pela divulgação do Espiritismo de forma tão leve, de forma tão fácil e de, de uma maneira é, tão branda e que atinge a todos, né? Se a criança quiser procurar um programa na Rádio Vigência Espírita, ela tem, os pais também têm orientação, os profissionais da educação, da psicologia também têm, A abraça, né, aos nossos templos de Umbanda, inclusive dia 20 agora, dia de Edição Sebastião, Orixá, patro... o grande senhor das florestas e de... da caça. E E tá aí, eu acho que é como o seu Jorge falou, uma rádio para todos que nem vai atrás da USE, da Aliança, não não escolhe ninguém, não escolhe uma instituição mas escolhe a todos e escolhe principalmente divulgar a doutrina espírita que é a boa nova parabéns viu? obrigada, obrigado. obrigada por me ensinarem tanto é, a obrigado que a você, você que, <risos> cada vez que você vem aqui você ensina mais para gente uhum. ainda, muito obrigado por estar conosco aí aqui quem entrou foi a Maria Auxiliadora lá do do Ismael, ela tá dando um Um bom dia, parabéns pelos 18 anos desse programa, abençoado, vivência espírita, abraço a toda a equipe. Tenho aprendido muito com esse programa. Bom domingo a todos. Obrigado, auxiliadora. É, é, o Carlinhos quer fazer é, pergunta você quer a falar? Marlene de Mendes uhum. Santos pergunta para você e para o Rui. Qual programa que mais emocionou vocês? É. Eu posso dizer para vocês que o programa que mais me emocionou Foi quando nós trouxemos o João Signorelli, que ele veio aqui representar o Chico Xavier eu realmente eu chorei aqui de ver a, a apresentação dele como Chico Xavier né? olha eu não vou responder não sinceramente é, eu, eu teve tantas coisas que se destacaram aqui que eu assim eu Porque o Rui ele lembra dessa do do aqui do, do Chico, né? Mas eu tem o Rui ficou emocionado muitas vezes aqui no programa. <risos> muitas vezes. E eu também e o Rodrigo, todo mundo aqui ficou emocionado muitas vezes assim com pessoas que são super conhecidas, como com pessoas que só eram anônimas até vim aqui. Hum, né? Tem uma que eu me, me emocionei bastante desculpa te interromper Jorge que isso mas a, a da Nilde quando ela recebeu a mãe Maria é, então a gente esquece você vê né por isso que a gente esquece de certas coisas Fantástico né quando a mãe Maria quando Ivanilde recebeu muitas coisas de mãe também. Maria aqui no estúdio, aqui no, lá na na a gente tava na Rádio Pratiningo, eu acho que foi na Rádio Pratiningo. Ela recebeu a mensagem lá que deixou todos nós emocionados mesmo, na, né? Na Connect Car Free. Connect Car, né? Então, eh, são muitas, que legal essa pergunta que ela fez, mas poxa vida, eh, tem tantas emoções, são tantas emoções com o música do Roberto Carlos, é. né? Que a gente ficar falando um ou duas aqui, a gente acaba esquecendo de tantas importantes que tiveram, que mexeram conosco mesmo. Eu, eu falo assim, quando o Ari vem, que ele passa as mensagens, eh cada mensagem daquela deixa a gente emocionado. Porque quando o Ari tá escrevendo, a gente já sente a emoção aqui, né? Outra coisa é. também, quando nós trouxemos aqui, é, quando a gente fala de perdas de entes queridos, né, Rui? que veio a Fernanda, a mãe da Marcela, que veio outras pessoas também que nós trouxemos que perderam seus entes queridos. Mas, é, é, é. Isso deixa a gente super emocionado mas tem, também. Tem uma, tem uma, tem duas, três pessoas assim que emociona muito a gente, mas é, tem um casal especial que emociona muito a gente e eu queria passar o vídeo aqui desse casal que Sérgio é... Santos e Marlene. Ah, já falou. Então, eu tava pensando neles também. Foi uma das Eles maiores emoções sim. vivenciamos De São José dos Campos e desse Brasil agora. Estamos passando aqui também hoje para parabenizar o programa Vivência Espírita pelos seus 18 anos. Né? Esse programa tão especial, tão importante, que tem levado a mensagem da doutrina espírita, a mensagem de Jesus por esse mundo lá fora. Não é qualquer um que tem um programa vivência de quase 20 anos, um programa espírita no ar. Vocês estão de parabéns, eu e a Marlene agradecemos pelas oportunidades que nós tivemos de participar de alguns programas juntamente com você, viu? Que Deus os abençoe que vocês fiquem no ar por mais 20 anos Parabéns Jorge Reis, parabéns Rodrigo parabéns Rui parabéns Carlinhos e parabéns Hélio de Jacareí por estar aí com vocês nesse programa tão maravilhoso, que Jesus abençoe o ilumine cada vez mais vocês beijão da paz muita alegria <risos> paz e alegria Amém. é eu tive foi uma das maiores emoções que eu tive é, foi quando o Sérgio Santos veio no programa pela primeira vez e não foi quando ele estava no programa Foi quando eu fui buscar ele no posto de gasolina Que ele tava perdido que o pessoal lá de Uberaba disse que é meio caipira Não, não conhece cidade grande assim Brincadeira, Uberaba é grande pra caramba Mas ele ficou meio perdido Acontece isso no... com o pessoal de Taubaté é, também, pô Exatamente né? Não sei porque tem gente que é coisa de de, de espírita Ficar perdido para chegar no, no, no programa é, Acontece isso com o pessoal de Taubaté é, também, né? Não, tipo... Eu fui buscar o Sérgio Santos no posto de gasolina Quando eu passei de longe no posto Eu já vi ele parado lá em pé no posto Eu falei, meu Deus do céu, será que é verdade isso? Será que eu tô indo buscar mesmo Sérgio Santos para vir no nosso programa? Foi uma das maiores emoções que eu tive. Foi quando fui receber ele, conhecer, dar um abraço no Sérgio Santos. Foi maravilhoso. E, a partir daí, também, as amizades cresceu bastante. E, sem você conhecer o Sérgio Santos, você já era um fã de carteirinha Super, dele. Do fã do fã da Célia Tombli também. Né? da Célia ele também era, poxa vida, era um sonho ter a Célia aqui. E eu falava é. sempre, porque quem quem cantou oh. as primeiras músicas no programa de Viver Espírita foi o Sérgio Santos e a Célia Tomboli. E que até hoje né? emociona, né? Uhum, exatamente. Emociona. Bom dia, amigos, do programa de Viver Espírita. Parabéns pra vocês, é minha alma quem diz... Deus ampare e proteja e te façam feliz e o Deus de bondade muitas graças te dê E que a felicidade acompanhe vocês Parabéns a toda a equipe do programa Vivência Espírita Nosso amigo Jorge Reis Que tanto nos prestigia, né? com a sua presença, divulgando a doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus, um abraço pra terra a todos e até mais. Aí, até na hora que ela faz um vídeo, emociona a gente, não né? Nossa, se... Célia foi também uma surpresa, nós trouxemos ela a primeira vez na Câmara Municipal, né, Rui? Sim. Na Câmara Municipal. Eh, agora um cara que nós conhecemos aí que a gente não, não, não sei porque que a gente gosta dele, não sei direito. Né? porque que a gente gosta dele é outro artista também né É assim sim, sim. Uhum. esse esse é outro outro uhum. artista também né que estreou é. um dia na Bahia né uhum. E aí veio estrear uh, no mundo programa vivência Espírita meu Deus como sou grato pela grande oportunidade que tenho nessa encarnação, de ter conhecido esses irmãos, como é divino conviver com todos vocês, Rui, Carlinhos, Jorge e Rodrigo, quanto aprendizado há 18 anos o programa Vivência Espírita nos traz e leva tanta gente. essa faculdade do saber com os professores Rodrigo Costa e Carlinhos e os doutores nos ensinando esse doutorado Jorge Reis e Rui gratidão a todos por todas as atitudes em prol do bem programa vivência espírita vivência, vivência, vivência É a verdade do saber sem penitência. Vivência, vivência, vivência. Assistem e melhorem a consciência. Valeu, meus irmãos. Parabéns. Uh. Por que a gente gosta desse cara, será? Por quê? Puxa saco Puxa saco demais da gente. É, a gente gosta <risos> um demais. Não, gente... Não é extremamente carinhoso. A última uhum. vez que ele esteve aqui, ele demonstrou um carinho opa. muito grande pela doutrina, pela divulgação desse evangelho consolador e principalmente Pelos, pelos espíritas que ele compartilha é, Quem entrou aqui também foi a Keila Lá do Semajó, do Centro Espírita Maria João de Deus Estou muito feliz pelos 18 anos da rádio E parabenizo todos vocês pela Por toda a dedicação Todo empenho, todo carinho e alegria Com que a vivência espírita A vivência espírita permite ensinar E proporcionar e propagar a doutrina Deus abençoe a todos E que a espiritualidade esteja sempre Os iluminando e guiando Engradecendo sempre chuva de benção. Keila, pessoal lá e, e quem, do Maria João de Deus. E quem entrou aqui também, né? É, nos pentelhando, né, como sempre brincadeira, né? É o nosso amigo Liralço né? Que, é, que entrou aqui. Quero parabenizar toda a equipe fí física e espiritual que leva com alegria e fidelidade a tarefa de consolar corações. Jorge, Rui, Rodrigo, parabéns. A Rádio do Bem soma-se a todos nesses momentos de júbilo. Lembrando que a Rádio do Bem também foi uma das primeiras rádios que retransmitia o programa Vence Espírita, né? Então, a gente deixa um abraço aí, o liralço né? Porque a gente tá falando o Ed o Ed tá lá na Rádio do Bem também com o programa. Então, a gente tem que divulgar aí o programa também que ele que ele vai iniciar lá na Rádio do Bem. Eh, que a gente deseja aí muito muito sucesso, muita muita luz a todos vocês. Bacana. Quem tá aí também, tem alguém do Rio de Janeiro aí, Rodrigo? É, acho que tem. <risos> Bom dia, Valéria. Espera <risos> aí, vamos ver. Bom dia, olha, Eu tô aqui muito emocionada. Eh, quero externar aqui minha gratidão a todos. Mas eu quero falar de conexão antes. Então, assim, é, o Vivência Espírita para nós aqui do Rio de Janeiro foi uma grande conexão, porque é, a nossa casa aqui, o Posto de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes, ele foi aberto depois de uma conversa com Chico Xavier. Então, já tem, já faz uma diferença para eu estar aqui hoje falando desse programa. Chico Xavier e Eurípides Barçanulfo é... Sem dúvida nenhuma tirando os outros da espiritualidade mas é não tem explicação a gente aqui a gente não acredita no acaso então eu sou caravaneira por isso conheço todo mundo a gente se encontrava sempre né quem não não, não se encontra na casa do baé então e no, no, no lar na chácara. então daí essa essa gratidão que eu tenho E, através do... Então, assim, a gente sempre assistiu o programa, mas sem muitas participações, eu estou falando algumas coisas e tal, mas aí depois, quando veio a pandemia, e quando... Olha a importância desse programa na vida, eu eu, eu não sei nem se as pessoas têm essa ideia, essa essa coisa. Então, quando veio a pandemia, o John Arley... Ele mandou um link para mim dizendo que ia se apresentar no programa. Eu, a gente tava naquela época que ninguém saía de casa. E aí a gente começou a assistir o programa através do John. Depois eu liguei para o John e falei assim, eu quero fazer isso. A gente precisa, eu sonhei, a espiritualidade, eu preciso fazer alguma coisa desse tipo. Claro que não, né? Imagina, a gente não tem nem equipamento para isso, mas é a gente precisa mostrar isso o pessoal que não consegue, que não consegue chegar até Uberaba, Sacramento, conquista que a gente precisa levar essa palavra da nossa doutrina e daí a gente começou a fazer um, um, uma live no Rio de Janeiro às quartas-feiras quando não foi mais possível fazer. nós fomos para casa da Marcela tudo a partir dessa árvore que é o Vivência Espírita, que tem os seus galhos, que através dos seus frutos colocam sementes e vão germinando em vários lugares do Brasil e fora do Brasil. Então a importância do Vivência Espírita, eu acho que todos que estão conectados agora, né, essa conexão, porque aqui tem pessoas conforme o Jorge falou, é é mais conhecidas, menos conhecidas, Mas a gente lá no Rio, no Rio de Janeiro, que eu não estou no Rio agora, a gente faz isso também. Graças aos esses amigos espirituais, eu fico imaginando que a espiritualidade fica assim igual marionete. Olha, chamo Jorge, Valéria, olha você, agora precisa conhecer o Nil. Olha, Valéria, a Antônia tem uma coisa interessante para falar que você precisa trazer aqui. Então é assim que eu fico imaginando. Nós somos apenas É como se fosse marionete mesmo, olha, meu Deus do céu. A gente olha para o seu Rui, a gente vê que parece que ele é nosso melhor amigo desde criança. A gente fala quando a gente encontra e, através do vivência si espírita, nós chegamos na Casa da Marcela, nós chegamos ao Araquém, nós chegamos à Rosana Ali e, com a Rosana também, nós chegamos a todas as pessoas. Então, é muita coisa que esse, esse programa traz para gente também. E não é do, de São José dos Campos agora eu tenho a minha pergunta para o seu Rui é seu Rui Diante de tudo isso, desses perfis diferentes, dessa alegria do, de ser espírita alegre, né a gente fala muito em alegria, é, não tem que ficar assim, ah, eu tenho que, vou para o vivência, eu tenho que ficar prestando atenção no que eu vou falar, se eu não vou falar uma coisa errada. então Não, é isso, essa conexão é... Essa aceitação do espírita e esse conhecimento. O que que o seu tem? Eu sou assim e eu não tenho que mudar porque eu estou dessa forma. Não, eu tô aprendendo, mas não aquela coisa na marra. Não, você não pode fazer isso, porque Chico Xavier não nos ensinou dessa forma. Eurípides Barçanuf e tantos outros, Francisco de Assis... Eu não vou citar porque eu falo, eu falo pouco. Então, mas eu queria saber, <risos> qual é a sua mensagem para essa aceitação de perfis diferentes dentro de uma casa espírita? O que o senhor tem a falar sobre isso? Essa conexão em assim, pessoas diferentes fazendo um bom trabalho, eh juntando eh mais experientes Com Rodrigo, a gente não pode deixar de falar da Camila, porque quando a gente fala do Rodrigo, tem vem a Camila junto com a família. Então, assim, essa soma, o que o só tem a falar para as casas espíritas? Olha, Obrigada. Bom dia, Valéria. Muita paz, muita tranquilidade e um abraço para para os vivencianos do Rio de Janeiro. O que eu posso dizer é que realmente nós faz, part, praticamos aqui aquela famosa alteridade que é aceitar as pessoas do jeito que elas são. Eu posso ter, eu tenho certeza que eu, o Jorge e o Rodrigo somos diferentes, mas somos unidos em um só pensamento a respeito da doutrina espírita e também da vivência espírita, porque nós vivenciamos aquilo que falamos. Não pensa você que nós falamos uma coisa aqui praticamos outra aí fora. Eu, por exemplo, adoro o Jorge Reis por, pela sua seriedade, pela sua prontidão em auxiliar as pessoas, porque eu lembro quando eu fui operado há 19 anos atrás, o Jorge foi aquele que não faltou na UTI, me vendo todos os dias levando a minha esposa comigo é, é, junto a mim. Então, a gente vê que nós procuramos exercer aqui na no nosso vivência espírita, aquilo que realmente a doutrina nos ensina, ser bons bons ser tranquilo, ser sereno para todos, não é simplesmente porque nós estamos aqui no ah, eu, como eu brinco ah, tem pessoas que dizem eu dentro do centro espírita eu sou um carneiro mas aí fora sou um leão não, nós não podemos nem ser leão e nem carneiro nós precisamos ser aquilo que realmente nós somos em todo e qualquer lugar ah, exercer a nossa a nossa personalidade está sempre presente. E aqui a gente vê o Rodrigo, por exemplo, na parte técnica, ele é é um, é um crânio, ele é, é muito bom, é uma pessoa muito respeitada nos meios, porque, se você souber... O que o Rodrigo faz na área de informática não é brincadeira. O Jorge, com suas músicas, com suas letras, com seu trabalho, que ele faz muito sério, e é muito dedicado. Então, essa coisa bonita é que nós gostaríamos que a religião espírita usasse. Porque nós tivemos aqui o Jeter, que tá dizendo, olha, nós precisamos acabar com esses médios arrogantes que existem nas nossas casas espíritas. E nós batalhamos justamente para acabar com a arrogância trabalhar com simplicidade, com humildade, assim como quem nos ensinou tudo isso foi o nosso grande mestre, Jesus. né Então, eu não sei se respondia a, a, a, a que você me perguntou, Valéria, mas a gente faz tudo isso com alegria no coração. Sem bronca, nunca tivemos um atrito aqui. Temos temos coisas que nós não, não, não concordamos, mas isso não significa que nós vamos ter de atrito. Nunca tivemos saímos daqui É o que o pra... é o que o fala, né? A unanimidade é burra. <risos> né? Então se fosse todo mundo igual, pensasse, pensasse todo mundo igual, né? Não teria graça à vida. Né? Quem dizia isso era o Nelson Rodrigues, né? é famoso, famoso dramaturgo lá do Rio de Janeiro. Ele. Ele, acho que ele citou ele, né? Não, e Valéria... falando nisso, a gente tem uma, deixa eu cortar esses dois, senão os dois não vão parar de falar aqui, a gente não vai terminar o programa nunca. Não, a Valéria, um a, Valéria, a Valéria, se você deixar ela ocupa uma hora inteirinha do programa. <risos> Mas eu, a gente tem um presente pro Valéria aqui. Eu por isso que falo que eu sou tímida. Olha só o bullying acontecendo. É. Mas a gente tem uma, a gente tem uma a gente tem um presente pro Valéria agora agora a gente tem um presente para Valria né então ela comentou das caravanas comentou sobre orifes Barçadores presentes você vai dar, dois, dois presente para nós né para gente uhum. aqui para os ouvintes pros Vivenciano e por Valé também uhum. a nossa ouvinte vivenciana que tá participando aqui com a gente então eu quero quero deixar aqui a mensagem né por, por a mensagem aqui para vocês né que é um, um presente para todos nós parabéns aos companheiros que tem realizado esse programa, que tem deixado para o Brasil esse testemunho da vivência espírita, um programa feito com amor, com dedicação, com afeto e que realmente tem vivenciado a doutrina espírita, porque só aquele programa, aquela divulgação vivenciada é capaz de durar tanto tempo e a gente envolve, através do sentimento de amor, de carinho, da nossa comunidade espírita de conquista, aqui do Triângulo Medeiro, a todos os companheiros realizador desse trabalho e recordamos com muito carinho o nosso Helder, que também fez parte dessa equipe, com todos os nossos amigos, o Rui, o Jorge e o Rodrigo. Parabéns, felicidade sempre. Aí, direto de conquista, viu, viu Valéria? Para você. Presente para você. É o nosso <risos> querido <amigo> Mané. Espera <risos> aí, espera aí que está. Pode Presidente. falar. Pode... Ah, Valéria, responder a você. Respondeu sim, seu Rui. É um grande presente. Então, assim, é isso mesmo. É uma conexão. Quer dizer, Jorge, vocês todos. Eu não consigo. Carlinhos, né? A gente, daqui do Vivência, a gente sai é, da mesma forma que era com Chico Xavier, Eurípides e todos esses outros amigos. Francisco de Assis, Mané, muito obrigada. Mané, gratidão. Beijo em todos aqueles... Diga. E o Maré tem essa ligação com o Eurípides, né Com o tio seu Mariano né Que era o tio de Eurípides novo Então ele faz um grande trabalho De reviver e sempre trazer E dar voz ao tio senhor Mariano Que isso que é muito importante também Para a gente não esquecer desses grandes baluades Que se não fosse tio senhor Mariano Talvez eu nem estaria nem nem estaria estaria ainda seguindo no trabalho na no Vicente Paulo e não e não, e não na doutrina espírita. Então a gente tem que agradecer esses grandes barolarts como o tio senhor Mariano, né, como o Leon Diniz, como o Gabriel Delanne, que deram continuidade, né? Eh, Camille Flammarion, que deram continuidade a a obra de Kardec e trouxeram para o Brasil, né? É, a transição da árvore do Evangelho segundo a doutrina espírita é, e tem mais um presente né vamos já se for agora, agora é de Uberaba é Olá a todos, está falando aqui é Cláudia Wood, diretamente do Lar Espírita Pedro e Paulo. Quem está no meu lado é a Chiquinha, que no dia 6 de janeiro de 2022, comemorou 106 anos. E ela tá aqui também parabenizando o programa Vivência Espírita pelos 18 anos. E nós aqui desejamos que o programa também continue divulgando a doutrina espírita por mais um século, tá bom? Fica aí o nosso abraço e o nosso... Parabéns por essa doutrina e esse programa maravilhoso. Lembrando que o nosso Chico falou, o Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Dá abraço, dá tchau Chiquinha, joga beijo. <risos> <risos> legal, né? A gente Muito falou tanto legal. dela semana passada, da Chiquinha, ela tá aí, ó prestigiando também, junto com o Claudio, 106 anos. A Valéria tinha colocado uma foto também junto com a Chiquinha, lá, né Valéria? você quer que me matar vocês querem me matar eu não vou desencarnar agora não vou atender telefone aí não vou, não quero ficar agora eu é... Há dois anos eu não abraço a Chiquinha, é muita uhum. coisa. E o Cláudio estará conosco também do no Rio de Janeiro. O Cláudio, olha só, meu uhum. Deus do céu, o Cláudio está abraçando a Chiquinha. Uhum. Isso não se faz, isso não é espírita, não é espírita. Mostrar quietinho da Chiquinha a gente não pode lá. Obrigado, Valéria. O no coração da família Baccelli. Rodrigo. É, é, é o Nil tá aí ainda, que naquela hora deu deu deu, deu rap tilt, no, né? É, no coisa dele o Nil. É, é, aquela hora deu problema, será que tá tá certinho agora pro seu? A gente tinha perguntado para você aquela hora sobre essa intuição que você tem, que você falou da intuição de fazer. Como que acontece isso, Nil? A gente parece que que chega a próxima, você fala alguma coisa que a gente quer. Eu, eu e, e você me surpreende quase todas as vezes, né? Você sempre me surpreende. É, e eu já tô acostumado com você há muitos anos, não é? Pois é, Jorge. É... A gente tem vem alimentando esse banco de dados nosso é, desde criança. Então, pela convivência ah, é, no centro espírita, na evangelização que a gente teve. Então, eu aprendi a pensar um, um, um pouco além... Do, do dia a dia, né? Então eu sempre procurei enxergar ah, aquele algo que não era visível para todo mundo. A pensar fora e da caixa, um né? A pensar fora da Oi? caixa, pensar fora da caixa, é, né? É fora da caixa, <risos> e, fisicamente eu tive assim uma uma uma, uma inspiração muito grande, que foi meu tio, tio João, João Moraes, que desenhava muito. É? então ele sempre me incentivou a botar para fora é, tudo que esse sentimento de arte e, e ao mesmo tempo tinha um outro tio que cantava cantava na, na, na antiga Rádio Clube e, e ele me levava para cantar no rádio também eu tinha 5, 6 anos de idade e ia lá cantar no acho que era eu não vou me lembrar era o Clube Mirim Clube Mirim é o nome do programa E isso, de alguma maneira, é, ajuda a gente a inventar esse esse banco de dados é, e que, nesse momento de, de, de, de, de necessidade de, de uma arte, fica mais fácil você acessar essas informações. eu fiz isso durante a minha vida toda. Eu tive uma formação totalmente fora da, da, da, da arte uma muito técnica né? eu trabalhava com eletrotécnica <risos> trabalhei com é, laser a base de gás etc etc mas essa nunca foi minha praia de pa E essa convivência com muitos artistas da cidade também isso vem alimentando alimenta a, a, a esse nosso banco de dados e os amigos espirituais estão sempre também né, mostrando para gente o um caminho que ele deve seguir onde buscar aquele traço onde buscar aquela cor e por aí vai e essa sintonia que nós temos é ajuda muito também né então Eu não preciso ler o meu o livro todo do, do, do Jorge. Eu leio alguns trechos e já vem a, a, a informação pra gente transformar em desenho e em imagem essa informação. Legal, né? Para quem tá entrando agora, né, o Nil é o que faz as capas do livro do do, do Jorge, fez aqui a a as caricaturas também sempre que queria faz as criações pra gente o Você, vocês vivência. que seguem é, o Instagram do vivência Espírita entra lá que a gente tem por exemplo todo sábado publicação de Euríes Barçauva que euríes desenhado foi o New que fez então vocês estão tendo oportunidade de ver o criador aí, é, que recebe essas essas inspirações aí. Ô, Rodrigo, no último encontro ao vivo que teve presencial que teve do Chico Xavier, né? A gente, eu e o Nil estávamos lá. Aí nós encontramos com um grupo que estava com os desenhos do Chico Xavier na camiseta, né? Aí eu me aproximei e falei para eles: "Nossa, que desenho bonito que vocês têm aí na camiseta, né? Onde é que vocês arrumaram isso?" falou: "Nós, os desenhos tá mal feito, cara, mal feito não. A qualidade tava, porque eles pegaram da internet para colocar, né? É, a qualidade eu falei Nossa, que legal. Ela falei: ah, "Nós pegamos da internet". E falei: "Mas por que que vocês não pegaram assim, assim mais nítido?". Eu falei: "Mas a gente não sabe direito, tal, como é que é". Eu falei: "Não, porque eu gostei bastante". Fui chamar um amigo aqui para conversar com vocês, Nil. Chega aqui. Eu falei: ah, foi ele que ele que é o criador dos desenhos". <risos> o pessoal era lá do Nordeste, Olha sei lá direito, ele que era, tava com os desenhinho. A, a Gisele também, é. lá. Ela tá usando os desenho para evangelização infantil, esses desenhos que o Deus cria. Ô Nil, essa você faz muito desenho em quadrinhos. É, é, é essa, essa, é uma coisa, eu sinto uma coisa assim infantil que tem dentro de você, uma naturalidade que você já transforma a coisa para ser mais agradável também. Como é que é esse negócio do desenho, desenho infantil, né? Você acho que eu vou chegar com Aos 80, 90 anos, chegar até lá, é uma cabeça de 15 anos, 12 anos, 10 anos. Uhum. Eu acho que essa criança que existe dentro da gente, ela tem que ser explorada, sabe? abusada até. Né? porque isso é muito bom é, faz a gente enxergar o mundo de uma maneira diferente é, de uma maneira mais simples é, é sem grandes <risos> complexidades <Foi> uma... <risos> então Mas, isso aí tem ajudado bastante é <risos> direita, tá, tá aberto seu microfone, Jorge. tô, eu tô, eu tô tentando traçar aqui coisa para frente aqui, Nil, tô atrapalhando <risos> você. Não, eu tô falando do, da, das é legal mostrar aqui, ó. O Opa, o logo, opa o aí, ó. Aí, Nil, Nil, você ah. lembra? o Nil faz muita surpresa pra gente, e isso foi uma surpresa, né, que vocês estão vendo aí. O Elder, né, que tá lá na ponta com o bracinho levantado lá que já tá no plano espiritual. O Luiz Carlos Palhaço também que tá no plano espiritual. A Graça que tá no plano físico, né? Uhum. O Jorge Reis ali com o violão, o Rui Barbosa parecendo o Mr. Magoo, o Dodô também, nosso grande Dodô que tá no plano espiritual, o Pedro Mariano, sonoplasta mais famoso aqui de São José dos Campos lá da Rádio Bandeirante, e o Osvaldo, também, que era da Casa do Caminho que nos ajudava nos telefones. Então, o Nil de repente ele chegou no programa um dia E falou, ó, eu fiz isso aqui para vocês, coisa maravilhosa. Isso aí é de que ano? 2007, sei lá, 2009, 2009, 2009 né? 2009. É. Agora, né, por que que você não fez? Eu pedi para você. Eu vou entregar você aqui, que eu pedi para você para fazer um novo com o Carlinho e com e com o Rodrigo, mas você falou, não, Carlinho e Rodrigo, basta você pegar foto dos dois que já é uma caricatura, não é precisa. Voz, precisa <risos> mundo, Porra, pô, Neil, obrigado, <risos> falou que ele tupete de cardeal do, do Carlinho e a careca do Rodrigo que tá começando já é uma caricatura. Essa carcada. Hoje é de pica-pau, Neil. Jorge me apelidou de pica-pau. Pica de, é esses exemplo, é da equipe de 2009, mas eu já tô preparando sim. A, a, a equipe atual. Então, gente, em breve, uhum. em breve teremos aí um Nossa, que uma, medo. uma carinha da... <risos> Legal, Nil, que joia. Muito legal, obrigado, muito obrigado, bacana mesmo. Obrigado. A gente precisa Ai, bolar um programa e, e... qualquer dia aqui para você vir para conversar mais essas coisas também, Nil. Faz tempo que você não vem para conversar essas coisas mais, pessoal. Cara, foram os viu? trabalhos que você tá fazendo <risos> atualmente que são fantásticos, né? Você fez o do Don Ramesone lá, né, com do, do o livro, que é um livro, Sim. poxa vida, aquilo lá é a coisa mais profissional que eu já vi, e você tá nessa área também de fazer livros biográficos, né, Nil? É biográfico que chama? Exatamente. É. é, eu tenho uma parceria com a editora, a SNA2, Pô. que é especializada em biografias. Uhum tudo de empresas quanto de pessoas. E podemos falar, sim, sobre uhum. esses projetos. E, e Aí o Instagram do Nil. Quem quiser, entra em ah. on, né aí vai ver as caritaturas, os desenhos. Muito legal o trabalho do, ah, do e o Nil. E a capa um do... De tudo, né? Da, da, de, dos projetos gráficos, da, do... das artes clássicas, dos quadrinhos. Uhum. Gravura. Eu fiz muito pouco, mas... De ter tempo de trabalhar mais gravura Enfim, eu sou É uma amostra do, do universo onde eu vivo uhum. É, Os mazons são uma, é, um, são Extraterrestres que vivem aqui na Terra Muito antes da, da, Do ser humano aparecer E por, aí o Nil criou esse mundo Dos mazons Por isso que chama Nilzon Mas legal <risos> Joia. Então a gente tá precisa aí. conversar um pouco mais tá sobre legal. isso Para as pessoas conhecerem também, né Nil? É, conhecer tá. um pouco mais Podemos do seu trabalho demais. aqui uhum, coloquei aqui o Legal. Instagram também, Legal, uhum. bacana Rodrigo, Legal. vamos colocar mais umas duas mensagens tá. aí, vamos fazer o um intervalo senão o patrocinador manda a gente embora, a gente aqui vamos. encerra o programa com 18 anos vamos, só. Sim, vamos comentar da, da que, você, que você comentou pra gente, agora há pouco Bom dia a todos é uma grande alegria estar aqui e desejar os parabéns a toda a equipe do Vivência a toda a família vivenciando né e dizer que vocês realmente fizeram diferença em nossas vidas aqui e, e queremos deixar a vocês o nosso sentimento de gratidão. Queremos agradecer por tudo que vocês têm nos auxiliado, agradecer por vocês estarem presentes na nossa vida aqui do Instituto Social Amor e Caridade, Centro Espírita Amor e Caridade de Itaberá, por tudo que nos auxiliaram, nos instruíram, por estarem presentes em nossos soares, nos amparando, nos auxiliando. Sempre uma palavra de amor, de fé e de esperança. Muitas bênçãos para todos. Estou aqui representando a Casa da Marcela, nessa data especial. Quero deixar um abraço para os meus amigos que iluminam nossos domingos e dizer que eu acho muito bonito a união e a dedicação que vocês têm pelo programa. Parabéns por para mais um ano de programa. O meu carinho, meu beijo para todos. Rodrigo, aí a Gisele. Gisele... Né? O Rivail que nós não conhecemos ainda pessoalmente. Já temos uma amizade tão é. bacana com eles, né? Todos nós temos amizade. A Gisele que me conheceu lá no evento do Chico Xavier também em em como é que é o nome da né? Mas eu nem conversei com ela lá e ela ligou, conseguiu me Ela conseguiu achar meu telefone e ligou para mim para me fazer uma palestra lá em Tabeará. E aí entrou na pandemia não deu tempo mas aí a amizade foi crescendo eles também foram desenvolvendo um trabalho com a Valéria também através da mídia né o rivail faz um trabalho Fantástico com as crianças né um, um, um teatro que ele faz ali para as crianças toda semana e estão desenvolvendo essa parte de rádio web também com dentro do YouTube todas essas coisas e sinceramente é um, é uma a alegria, ou uma coisa que eu tenho dentro de mim é ir lá em Itaberá conhecer esse casal maravilhoso. E também estamos aqui à disposição deles, é claro. Mas é, nós temos que ir lá, né? Nós temos que ir lá porque o a, a Gisele vai preparar um baião de dois lá para nós, que ela falou já tranquilo pra gente. E pro Calinho vai ser aquela macarronada com frango que o João, um amigo deles, que vai fazer pro Carlinho, que o Carlinho gosta de macarronada com frango, então é o Calinho e macarronada. E o Rodrigo e falar vou... isso, né? Quem tá aqui e quiser comer bolo, tem bolo aqui, né? Que trouxeram aqui, ó. Hum. Meus pais vieram aqui, né? Ó lá, legal. Aqui, <risos> tá lá fora trouxeram bolo, ó. <risos> Comemoração do, do vivência, Meu pai e minha mãe. Ah, Legal. Domingos e Mariange, que você manda mensagem aí. Agora vocês sabem e, quem é. E a Fernanda também que entrou ali, a Fernanda, mãe da Marcela, todos já conhecem né? A Fernanda que é a dirigente lá principal da casa da Marcela em Jacareí, que é uma casa para cartas consoladoras. Ela, obrigado pela mensagem aí, Fernanda. É, e ela também passou um e-mail aqui para mim, falou que a Marcela tá no ambiente aí, né? Tá por aí. A Marcela tá por aí para a gente ficar tranquilo que ela tá mandando É, todas as vibrações positivas para gente ela falou que ó fica sossegada a Marcela tá por aí com vocês também é Rodrigo vamos fazer um intervalinho vamos vamos hoje sim. nós vamos, vamos esticar mais um pouco tá pessoal já era para gente estar terminando mas como é o programa dos 18 anos nós vamos acrescentar aquela aqueles minutos que o Rodrigo pediu no começo do quando ele veio para a vivência espírita. 10 minutos a mais, tá é, bom. Em minutos a mais. Tá bom, vamos fazer um intervalo com comercial, só só com alguns patrocinadores e a gente volta, tá, tá Sem sem música. Sem música. Tá aí. bom. Este é o programa Vivência Espírita comemorando seus 18 anos. Hoje o tema é 18 anos a maior idade do nosso programa Vivência Espírita. Jorge, tem mais mensagem? Ah, com certeza. Tem mais gente aí, não tem Rodrigo Tem sim, tem bastante Vamos gente lá? aqui que, que mandou mensagem aqui pra gente. É... quem mandou aqui, ó. Fala pessoal. Tudo bem, é... aqui é o Marcelo carnêmio do programa Criança do Século 21. Estamos aqui para desejar parabéns ao programa da Rádio Mens Spirit 18 anos. Com muito sucesso, com muita luz, levando muita muita informação para todo mundo. Parabéns Jorge, parabéns Rui, parabéns Rodrigo. Parabéns a todos, a todos os ouvintes que também fazem parte dessa história toda, né? 18 anos de muita luz, de muita sabedoria e de pessoas maravilhosas que dedicam parte da sua vida para transmitir tanto conhecimento, tanto amor, tanto amor. Que venham mais 18 anos aí. Beijo para vocês, sucesso para todos nós. Beijo. Gratidão a todos, um beijo e um bom programa para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Muito legal, né? Obrigado, Carmen. Obrigado, obrigado, obrigado Marcelo. Mim. Que legal e também. Que Para nós também é um presente ter eles aqui conosco no Programa Vivência Espírita, não é, Rui? No Programa Vivência Espírita, não, no programa é, que eles têm. Começaram a vir no Programa Vivência Espírita, depois criaram o seu próprio programa, mudaram aqui para São José dos Campos, agora mudaram de novo para outra cidade, qualquer mesmo, Rodrigo. Esqueço o nome da cidade que eles foram e continuam fazendo o programa de lá. né Continuam aqui, o Lúcio vem para o estúdio fica aqui no estúdio eles fazem um programa de lá continua aí. Um com esse compromisso bacana e a Carmen é um excelente profissional, o Marcelo também, né, na área espiritualista, digamos assim. E, e pessoas que estão preocupadas assim com o próximo sempre esse programa Criança do Século 21, muito bacana, que vale a pena assistir aqui todos os sábados às 18 horas. Toda às de, sexta, toda, exatamente. Sextas 18 às horas. 18 horas. Uhum. Um dia, um São dia eu ainda vai acertar horas. direito Dezessete o dia horas. e o horário certo do programa, 17 horas, sexta. A Ieda Bastos tem uma pergunta para você. Ieda, nossa irmã do Elder, nosso grande Bom. amigo. Jorge hoje a rua hoje será fechada para a comemoração dos 18 anos do vivência oudo oh, oh, oh, tá fechada até a porta aqui do prédio até a porta do prédio tá fechada. e falar em Elder né quem lembrou do Elder foi o foi o mané né Mas não foi só o mané que lembrou do El exatamente né? A, a gente tem outra pessoa que lembrou do Elder aqui né que é, que é muito importante para gente Oh, aí. Quando eu voltar para a pauta espiritual, quero ser importante <risos> para vocês, <risos> Rodrigo. É. Isso já é importante agora, só vai continuar sendo. Olá. Oi, que alegria. Muito alegria estarmos comemorando hoje o programa Voz Espiritual 18 anos nasceu de um sonho, e sonho tornou-se realidade. Eu aqui do de Janeiro, de Luz de Manteira, estou mais um trabalho de curas e serviços espirituais, e aproveito o momento para parabenizar é, este programa, a pessoa do meu querido irmão Jorge Reis, Rui Barbosa Carlinhos, e o meu amiguinho é, Rodrigo. Aproveito também para mandar um, um abraço, que está aqui conosco, é mentalmente, nosso querido irmão Elder Pastors. Então, parabéns, Verspira, é pelo pelo data de hoje, 18 anos está completando a maioridade levando a palavra do Cristo e o evangelho dele através das obras, principalmente de Chico Xavier e de outros baluartes do Espiritismo, Kardec, Chico e você. Ou seja, é uma alegria imensa e hoje, parabenizo de novo, não repetitivo, pela maioridade do meu programa de presa Paz e alegria em todos os corações. Bom dia a todos, é com muita alegria que eu venho ao programa para parabenizar pessoal da Rádio Vivência Espírita, aos nossos amigos é, que atingiram os 18 anos de, de programa. Coisa que não é nada fácil considerando-se trabalhos é, sem fins lucrativos, como é o caso, por exemplo, de todas as nossas atividades dentro do Espiritismo. Eu parabenizo a Rádio porque desde que eu a conheço, é, desde que eu conheço nossos amigos, o Rui, o Jorge, o Carlos, o Rodrigo e assim por diante, é, sempre foi um nível já de uma rádio madura. Então, na realidade, a maioridade, eu sei que a maioridade é aos 21 anos, né? Mas a gente diz que a pessoa já tá adulta aos 18 hoje em dia, já foi atingida faz muito tempo. Então, eu deixo um beijo no coração de vocês todos e um beijo no coração de todos que costumam assistir os programas muito bem feitos, muito bem produzidos da Rádio. Parabéns! Oh, que bacana, né? O Edson Barbosa, nosso querido médium amigo, pessoa que a gente tem grande estima também, outro companheiro de reencontro, e o Fábio também, um irmão também, Fábio, os dois do Recanto de Luz e Irmã Sheila. Né? Muito obrigado por estarem aqui conosco, fazendo essa homenagem ao programa Vivência espírita. O Fábio estará conosco no primeiro domingo de em fevereiro. Fevereiro. Ele já falou para mim, ele vai estar no vai, vai no, no estado do Rio, né? E depois ele vem para cá. Aí é, ele vai dormir aí no, no, no, no sábado e, Legal. e no domingo ele estará conosco e, aqui cedo. E aqui a gente tem uma pessoa também que é muito importante aí também, faz eh também é relevante pro programa, participou do primeiro programa também, né? Uhum e que é um grande amigo nosso do Rui é, e de todos deixar opa, deixar aqui agora tô aparecendo, tchau aqui para meus pais que estão rindo mas eu quero convidar aqui, chamá-lo para vir participar, o nosso grande amigo é, excelentíssimo vereador de São José dos Campos, Fernando Petite peraí, peraí, deixa eu liberar dia, aqui o dia Rodrigo Agora sim. Fernando, antes, dia, Roda, Fernando antes, de você falar, eu falar você, não, antes de você começar a falar, vou pedir para você não aperta nenhum botão aí, porque tá arriscado de você tirar a gente do ar, como você fez, <risos> você fez lá na Rádio Bandeirante, tirou a rádio inteirinha do ar, né? Então não aperta um botão, só fala. Acho E aí eu gosto de completar, né? Tirei o programa do ar, ainda na linha tava o o chefe da rádio, entrou em pânico geral, né? Tava dando tudo certo. essa responsabilidade pro Rodrigo agora. É, agora eu sei, eu, é, você tirou uma vez, né? Eu tiro sempre, né? Foi um bom professor. Mas deixar um bom dia aí, Rodrigo, ao Karlius, ao Jorge, ao Rui, né? Eu sei que tem outras pessoas acompanhando, deixar um beijo aí, cumprimentar todo mundo que tá aí, mas em nome da Antônia Baroto, minha grande amiga, Que, que também participou aí lendo o grande presente do Aécio e aqui deixar dois pontos né duas visões que eu tenho do programa de espírita desde aquele comecinho né parece que foi ontem na Rádio Band do Clube Bandeirantes em São José dos Campos, para quem não é de São José dos Campos e o programa é acompanhado pelo Brasil inteiro, saber que na época era rádio forte aqui na nossa cidade quando o Jorge e o Rui tiveram a ideia e foram né tentar um horário na Rádio Band e foi com sucesso, às 8 horas da manhã, no domingo, sempre no mesmo horário, e desde o início eu vi uma importância do Programa Vivência Espírita trazendo a união entre as casas, né? O Jorge Reis falou aí, em um ponto que o programa não tá aqui para mostrar quem é melhor, né? Se é o pessoal da Aliança, da Federação, da UZ, o importante é essa união e a divulgação da doutrina espírita. Isso vocês conseguiram com maestria, né? É, colocando o um espiritismo a ah, em foco, muitas pessoas que não conheciam com certeza começaram a frequentar centros espíritas, isso é importantíssimo, abrir esse campo que eu venho de família espírita, meu pai o Aloysio Petit, muito líder espírita em São José dos Campos, minha mãe Terezinha Margarida Petit também, que foi líder de, de turma de aprendiz de evangelhos, trabalhou em várias casas, meu pai fundou várias casas, eu sempre via dentro de casa, e também com os amigos do pai, o Rui, né, que a gente se conhece, o Rui me conhece desde que eu tenho 7 anos de idade, faz tempo isso, aí Rui? Um grande amigo do meu pai, mas eu vi o Espiritismo assim, ainda não convidando as pessoas para para conhecerem as casas, para conhecerem os, os trabalhos, e isso eu vi que o Viver Espírita veio tem importância muito grande. E o segundo ponto que eu comecei a perceber nos telefones que eu atendia, né, passando as mensagens para, para o Rui, para o Jorge, e também, né, muitas pessoas que precisavam de um de um apoio, de um amparo. E o programa Divino Espírito veio para isso, né? Vários relatos, né, diretamente para mim que atendia o tele, o, é, os telefones e também das andanças, né, ando muito com o Rui na cidade de São José dos Campos, o Rui trabalha comigo, muitas pessoas sabem, para quem não sabe, né, a gente tem muitas histórias juntos e muitas pessoas nos encontram, nos param e fala assim, você não é ruim de viver espírita? Começa a relatar vários momentos que a pessoa não estava no momento bom da vida e ali no programa encontrou conhecimento, encontrou uma mensagem de apoio, começou a frequentar o centro, como eu falei anteriormente. Então, é de suma importância, né, o que vocês fazem. Vocês ajudam muitas pessoas a enfrentar um momento difícil na vida. E a gente sabe que eh isso é, é não tem preço. Então, encontro em vocês um porto seguro, né? Fico feliz em ter participado do início, acompanho vocês todo domingo e vejo que vocês só foram crescendo. E bacana, né, com a tecnologia que o Rodrigo trouxe, outros anteriormente ao Rodrigo também fizeram parte dessa equipe, mas eh conseguiram levar o programa para mais pessoas ainda. E eu queria deixar uma, uma é uma pergunta, né, mas queria ouvir um pouco do Rui e do Jorge um relato do início de tudo isso, né? Onde vocês estavam, né, no Encontro Espírita quando vocês tiveram essa ideia? Quanto tempo da ideia até o primeiro programa? E também colocar um pouco aí Quem que era os patrocinadores do início, né? Eu sei que quase todos continuam juntos, mas quem não tá mais, vocês lembrar E para encerrar minha participação aqui, porque eu sei que o tempo aí tem muitas pessoas para entrar, vou contar uma passagem muito rápida, né? Eu comentei que eu e o Rui andamos muito juntos e lembrar de um dia que eu e o Rui estávamos fazendo uma visita técnica no, no Hospital Psiquiátrico Francisca Júlia, que existe aqui em São José dos Campos desde 1973, <risos> E aí, lá dentro da visita técnica, chegou um rapaz e falou assim, oi, oi, você não é o Rui Barbosa? Aí o Rui, assim, já fez uma cara meio de interrogação, e falando, ah, eu sou, mas como você me conhece? Não, eu ouço todo domingo o programa, todo domingo no meu radinho, radinho ainda, o radinho eu ouço o programa de vida espírita, eu gosto muito, e o Rui com aquela cara de interrogação. Aí o Rui, mas você ouve todo domingo? Rapaz, eu ouço, não é aquele programa você, o Jorge Reis, Aí o Rui, é, sim, aí o Rui ainda estranhando que o rapaz ouvia, eu já tinha entendido um pouco, mas aí o Rui foi fazer a pergunta de novo, mas você ouve, aí o rapaz, assim, Pô, você tá achando que eu sou um interno aqui? Eu também tô fazendo visita técnica. <risos> É pela cara mas, ó, do Rui. moço, né? Pela cara do moço que ele olhou, ele achou que ele era estava internado lá. O rapaz, depois que o rapaz falou que na visita também, falou com um tom bravo. Mas, ó, Rui, com certeza algum radinho de filha tinha ali dentro muito muitos ouviram o programa de dentro com certeza, ajudou muito naquele momento, né? Um grande abraço que veio mais e mais anos aí fazendo toda essa diferença na vida das é, pessoas, é né? Obrigado. É, fazendo com que a doutrina espírita seja divulgada para os quatro cantos do país né e do mundo né já que a tecnologia expande essa esse alcance do, do programa fico feliz por ter participado e sei que vocês vão muito longe ainda Deus abençoe vocês aí um ótimo domingo <risos> legal Fernando Rodrigo, Rui? Ru vamos responder então ao, ao Fernando né é, Fernando quando nós saímos da rádio depois de sete anos que nós tivemos aí a rádio Bandeirante era famosa aqui no Vale do Paraíba, nós éramos o segundo programa de audiência. Nós tínhamos 7 mil ouvintes por minuto. Naquele tempo era só o rádio, não tinha a internet, não tinha não tinha nada. Mas isso aí surgiu justamente de um de, de, de uma broca que o Jorge muito delicadamente ele falou numa reunião que nós estávamos lá na Ame, né? Mas a Mundo tem programa de rádio e nós espírita não temos nada. Aí eu cheguei e falei para perder tudo bem se já que você tá dando bronca aí vamos fazer um programa e isso foi no domingo na segunda-feira como ele já relatou aqui nós já estamos esboçando o programa e viver esse espírito e você era aquele que ia atender e depois nós tivemos cinco pessoas atendendo os telefones porque era muita gente que participava do programa né e então começou assim e mas o mais chato foi quando as um rapaz da rádio falou, olha, só que tem que fazer o seguinte, você tem que pagar adiantado adiantado a mensalidade do programa. Eu falei, meu Jorge, assinamos o contrato, tudo bem, mas agora como é que eu vou fazer? Eu vou pagar o, o, o contrato. né É interessante que desde o começo as pessoas sempre acreditaram no trabalho sério que nós nos propusemos. Jorge, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Então, lembro que o grande... O grande É, apoiador mesmo nosso naquela época, é o Walter da WS, que a gente agradece sempre que está até hoje conosco, WS Festes e Embalagens. Então o Walter saiu na frente mesmo, peitando tudo, dizendo que se não, se eu não conseguisse nós não conseguisse os patrocinadores, ele patrocinaria sozinho, né? E Ele acreditou em mim no Rui, mas não conhecia a gente direito ainda. Sabia sim. quem era, mas não conhecia, mas acreditou. Tinha também essa mana Escritório de negócios, né, do Graciano. Sim, é, sim. tinha também a Grabe Contábil da minha sobrinha, da, da, da Ana Beatriz. Aí, tinha isso. a banca do Livro Espírita também, patrocinou a gente no começo, né? Mas... Aí a Maquim é, a Estilos, Ótica. Estilos Ótica, hoje, né? né? A Foot Company. Food Company entrou depois também. Era aquela, do Aquela loja de, de artigos <risos> Ah, Princesa dos Bordados Princesa dos Bordados, né? Então, e tem mais alguns Tem até uma empresa de automóvel lá, aquela da Nazaré Lá do... do né Lá do, do, do... E tinha outra aqui uhum. no Satélite, né? Que também uh, patrocinava É, ali. a gente tem todos os logotipos dela lá no meu computador Mas o tempo vai passando, né e a gente vai... É, uns patrocinadores vão saindo, outros vão entrando, mas a gente agradece a todos eles, é o que eu digo. É, qualquer hora, um patrocinador pode chegar para gente falar, eu não tô, não tô tendo condições mais de, de patrocinar, não, de apoiar. O que, que a gente tem que fazer? Agradecer imensamente pelo tempo que eles apoiaram, é isso que a gente faz, nunca vamos esquecer, estamos sempre agradecidos, e tentar correr atrás de outro, né é? Não. E no dia é outra combinação que eu tenho com o Rui. No dia que um monte de patrocinador sair, que a gente não tenha condições de bancar o programa, a gente para com o programa ah. e pronto. Nós não, não somos assalariados, nós temos compromisso com a espiritualidade, mas nós não estamos aqui para ganhar dinheiro nem nada. Então, se provavelmente os patrocinadores não tiverem mais, é porque a espiritualidade quer que a gente encerre também. É, nós temos Temos que é. agradecer muito Os nossos patrocinadores Porque eles não são patrocinadores não. Eles São Sim, amigos apoia, apoia que colaboram amigo com o mesmo, programa exatamente. E fazem isso pelo visam, prol da divulgação da, da doutrina Não, não é, retorno né retorno Mas Jorge, isso nunca vai acontecer Se Deus quiser Nunca vai acontecer Porque quando nós nos propusemos A patrocinar, a sermos uhum. Ajudar o programa Nós fazemos de coração E a espiritualidade dá um retorno tremendo uhum. Porque eu não digo para você Que as pessoas vão no nosso na nossa loja Para comprar alguma coisa E falam que é da rádio Que são que é viram pela rádio uhum. Nós sabemos que a espiritualidade Jamais deixou faltar dinheiro Para pagar as nossas contas Para saudar os compromissos E o dinheiro está sempre chegando na hora certa. É, porque o Carlinhos ele tem uh, a ca Camel, camel, camel filtros. filtros. Solução em saúde para sua água. É, que tem, a, tem uma moça muito bonita que Foi isso, que se não fosse aquela moça Ele não vendia nada lá <risos> Ele foi esperto é. nisso né? Se fosse, foi pela minha presença é. É, é, é, é, uh -huh. é que o pessoal não fala Eu, soube até, não que fala, eu, eu ele... soube até que na hora que você foi fazer o Adesilho que ia fazer O Adesilho é meu amigo que Não quero saber de Adesilho não Manda aquela moça lá Aí a moça foi e vende filtro pra caramba <risos> Mas Carlinhos, não pode vender água fluidificada Tem que dar de graça Na verdade, o significado é de graça é, Mas olha só, Fernando é, Eu sei que você já encerrou aí, mas eu queria fazer uma pergunta para você E antes da pergunta Eu já vou dizer o seguinte Gente que mente no programa de vivência espírita É sete anos de azar Não sei se você já sabe disso, você já foi do programa Não, Você sabe. sabe Você vai ser candidato a deputado estadual esse ano? Jorge, o não, a gente nunca mente não, pode ficar certo. <risos> o partido, o partido no para esse... no finalzinho do ano, né? Mostrando a, a vontade que a gente disputa, para que a gente disputasse novamente o a eleição para deputado estadual. E tu me indica que sim, né? A gente vai ter uma primeira reunião de executivo agora dia 20 de, de fevereiro, né? Janeiro ainda muitas pessoas de férias, mas para acertar essa essa nova caminhada aí, esse novo desafio para que a gente possa expandir todo esse trabalho que a gente faz, né, com o autismo, com a proteção animal, com hortas urbanas, com o nosso trabalho social também, para que a gente possa ampliar. E a gente sabe que é um momento muito difícil, né, que não dá para falar que é pós-pandemia, que a pandemia não acabou, ainda a gente tá vendo é, tudo de novo acontecendo, mas muitas pessoas sofrendo, né, a parte psicológica também, muitas pessoas sem emprego. Então, é, a gente sabe que esse preparo, né, do dia para a noite, mas a gente está pronto para enfrentar esse novo desafio e tudo indica que sim. Legal. Legal. Rodrigo, antes se você entrar com antes de você entrar tá, com, falando, com, com a próxima pessoa, nós vamos colocar aqui, agora nós vamos sortear uma camisa dessas que nós estamos vestindo aqui, né, para a primeira pessoa que ligar lá no telefone. É 12 o DDD 3921 3009. O Tião tá lá para atender o telefone. Então, a pessoa primeiro que ligar vai ganhar. A primeira que ligar, tá bom? Depois não adianta. Ganhou, acabou. Tá bom, Tião? É só a primeira Agora, que ligar. Aí vai ganhar a camiseta. Essa 12. camiseta dos 18 anos no ar. 12, DDD, 3921 3009. 9, e tá a gente, e, e agora Quero não, não ando, o, o, a gente. O, o Rui, Rui. Então a, agora a gente tem uma um, um convidado aqui Que a gente gosta muito Tem um carinho muito grande Acabou de entrar aqui no Zoom Né, e eu gostaria de chamá-lo aqui para para dar um alô pra gente, que a gente tem é uma grande surpresa aqui, o Jorge não esperava, nem o Rui esperava também. Eu gostaria de chamá-lo aqui para falar com a gente. Já tá aqui no, no Zoom. Uh, rapaz, que isso? Agora deu frio na barriga <risos> também, oh, viu, galera? Oh, oh, oh. Vamos eu, oh, eu não sei se vocês, oh, oh, oh, sei se vocês estão meu Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Estão ouvindo aí, Rodrigo? É, estamos, estamos te ouvindo, sim. Ah, eu, queria, eu queria aproveitar para cumprimentar todos vocês, o Jorge, o Rui, você, Rodrigo. Toda a turma aí do Vivência Espírita, viu, que faz esse trabalho maravilhoso de divulgação, esse trabalho extraordinário, sério, de amor à causa, amor ao ideal, sempre com Jesus, Kardec e Chico Xavier. Nós temos um carinho muito grande aí por toda a família espírita de São José dos Campos e da de toda a região. Vocês fazem um trabalho magnífico e Jesus possa conceder a vocês muita saúde, muita paz para vocês conseguirem e continuarem tocando adiante esse trabalho extraordinário. É, o pessoal tá perguntando de frio na barriga. Eu tive frio na barriga agora, quando eu vi o Baccelli também aqui com a gente. <risos> <risos> é. E, e pessoas, é, é, é, é manifestação mediúnica à <risos> distância, não é? Verdade... Agora eu vou entregar o Jorge, viu, Baccelli? Domingo tinha fotografia da, da Chiquinha <risos> e você foi, poxa, a Chiquinha tá melhor que o Bacél, agora tô vendo que não é verdade, <risos> <risos> eu, tam eu também, eu também acho, <risos> A gente eu a também a gente... Ah, o Cláudio fez um, um vídeo, a gente já passou aqui, Baceli, você, você chegou a ver? A gente passou aqui o Cláudio Cachiquinha aqui, eh, mostrando o, o vídeo que é. o pote fez. Foi mas ela, legal. mas ela tá a conservada mesmo, verdade. né, Baccel? Ela é bem conservada, né, pela ah, idade, né, rapaz? É, é, graças a Deus ela está muito bem, deu uma engordadinha. O mais impressionante nela é a memória, a cabeça. Hum. Como a cabeça dela é boa, ela lembra coisas da infância dela e conta da família dela. Ela não esquece as coisas. É impressionante a, a memória, a memória da esquinha, viu? Baceli, como estão as coisas aí no Pedro e Paulo, assim, no sentido de, auxilio, de auxílio, tá? Quantos quantos internos tem agora e tá dando tá dando para tocar legal nessa pandemia? olha Jorge vamos tocando nós hum. temos aqui em torno de 23 24 é, idosos não é de ambos os de ambos os sexos que residem aqui conosco é um mini hospital porque todos eles é dependentes é muito muito dependentes alguns acamados agora o nosso trabalho aqui como você sabe não se resume apenas hum. à assistência A, aos idosos, nós temos aqui dezenas de famílias que são assistidas praticamente todos os dias, café da manhã, almoço, janta, na porta, através Caramba. da distribuição de marmitex, temos o trabalho aqui do domingo de manhã com Paulo de Tarso, em torno de 70 famílias, 80, recebendo cestas básicas. A turma lá do Cláudio, no Mangueiras, mais 100 pessoas, sem famílias, 100, 120 famílias, também com distribuição de gêneros alimentícios, evangelização, é curso disso, curso daquilo, orientação, palestras educativas. Eles convidam enfermeiros para fazerem palestras, às vezes, é, cozinheiras para ensinar a cozinhar. É muita coisa. É esse vasto trabalho que a doutrina nos proporciona, graças a Deus, né? Podinho. Legal, né? Basílio, meu irmão, muito obrigado, viu? Por você ter dado essa canja aqui para nós, vim aqui prestigiar mesmo nesses 8 anos. Não, eu, eu, eu, eu falei com o Eu não sei mexer no tal Zoom, mas eu fui puxando, Eu fui pro CN, pus CN no Faltou o médio, faltou o médio de o médio de tecnologia seu aí, né? O Cláudio Huge. É o Cláudio. Agora o Lázaro também. O Lázaro né? também, né? É, aqui, um são os mortes técnico aqui, médio médio de grande. psicotecnologia <risos> pois é, é, é por isso que você veja a gente precisa desses médios né? os espíritos é. também quando se comunicam com os médiuns precisam daqueles outros que os auxiliem porque senão não dá um conta mesmo deixa só fazer, fazer uma pergunta para você é O doutor Inácio Ferreira, quando chegou no plano espiritual, botaram ele para fazer um cursinho de computador. Ele tava enrolando os Eu outros bo... lá. Ele conseguiu fazer? <risos> olha, ele conseguiu fazer, mas dizer que não acostuma de jeito nenhum. <risos> ah, mas, olha, o nosso carinho a vocês, viu? Que Jesus abençoe vocês aí e que vocês continuem nós estamos aqui sempre vibrando por vocês somos uma família só e é o que nós precisamos aí é, na doutrina espírita né continuarmos nesse clima de união e de entendimento para que o espiritismo continue em sua feição é, de cristianismo rede vivo né sendo difundido no Brasil porque os espíritos têm muita esperança Isso aí E temos que fazer a nossa parte Então o nosso carinho Ao Rui, ao Jorge, ao Rodrigo Todos vocês, viu? Estamos aqui sempre à disposição Sempre que eu conseguir acessar o obrigado, <risos> <risos> Baceli Muito obrigado, muito feliz. obrigado. muito feliz mesmo Obrigado, viu? É... Hoje foi direto do Pedro e Paulo viu? As notas, boas vibrações para vocês Muito obrigado, Baceli ela agora eu queria passar para vocês quem foi o ganhador né do, da camiseta então uma pessoa que ligou aqui para gente é eu vou responder através do vídeo né uhum. então a quem ganhou foi quem enviou um vídeo para gente também no nosso ouvinte bom dia família vivestiana que domingo maravilhoso completamos aí 18 aninhos de rádio, de luz, de mensagens, de palestra, de espaço para os músicos, parabéns nossos queridos irmãos, são 18 anos de muita luta, sabemos disso, e nesse dia tão maravilhoso não poderíamos deixar de prestar nossa singela homenagem a todos aqueles que fazem parte, que fizeram desse ponto de luz, rádio vivência espírita. Não é, mamãe? Então, Parabéns. É assim que a gente quer mandar para vocês o nosso carinho, nosso abraço Tudo bem? Também cantando, fazendo música, cantando música de amigos. Tudo para agradecer as bênçãos do Mestre Jesus. Obrigado, bom domingo a todos, um bom ano a todos nós e que a noite continue. Parabéns. Muito obrigado, Dinho Então foi o Dinho que ganhou a camiseta Ele ligou aqui e ganhou a camiseta Viu, Dinho? Então é, a gente depois combina aí Podemos deixar lá na livraria Casa do Caminho né? O Rui deixa lá para você E aí você pega lá com o Mário Vinhas né? É, E outra coisa também O Dinho é marcante também no nosso programa Porque quando nós fizemos o evento do Chico Xavier a parte de som, a parte de vídeo, tudo que organizou para nós fodinho, né? Até hoje todas Verdade. as pessoas falam da grande é, da, da grande organização que foi nessa parte de mídia lá de, de, de som, né? O som, aquele telão gigantesco que a gente só consegue ver lá na Avenida Paulista, foi o Dinho que arrumou para nós, né? É, a pessoa que veio filmar foi o Dinho que arrumou Tudo quebrando todo mundo Porque ele falava, deixa que eu negocio né Ele falava, deixa que eu negocio Não é você que vai negociar não Então se a pessoa pedia 10 mil A gente pagava quatro ou cinco, porque ele não deixava a pessoa cobrar mais. Falou: "Não, eu trabalho a vida toda, eu tô sempre fazendo as coisas com vocês, porque eu Dion, ele é muito famoso aqui em São José por causa do som, né? Que ele dá no Brasil todo o som. Agora que ele tá aposentado, então ele falar para a pessoa: "Não, a vida toda eu tô contratando vocês para fazer isso, dessa vez não é, dessa vez vocês vão ter que ajudar". Não, é. mas tem, tem retroagindo, né? Uhum. Em 1993 nós comemoramos 20 anos da aliança Iodinho foi que fez o som uhum. lá no SESC. Ele colocou o um som maravilhoso lá no SESC. Isso é em 93, Olha que mar... para você fazer um som maravilhoso no SESC, o cara tem que ser bom para caramba, porque <risos> o pior lugar do mundo para somar aquilo. E Uma vez eu perguntei isso pro Djinho. Ele falou: "Jorge, o negócio do som depende muito do técnico que tá instalando. A gente põe som em qualquer lugar, ele falou. A gente põe som em qualquer lugar, agora dependendo de quem for colocar, o som vai ficar ruim mesmo". E... Né? E nós estamos lá com mais de 3 mil pessoas lá no, no, no, Legal. no auditório do Sesc. né Então, a gente agradece muito o Dinho, a FIA, tudo de bom para vocês. Muito obrigado aí por estar junto conosco também aí nesses 18 anos. O Dinho também foi presidente lá da Framã, também Fraternidade Espírita Maria de Nazaré, e é trabalhador de lá também, ele e a FIA. Mais mensagens aí, Rodrigo? Ah, vamos fazer o seguinte, antes é, da mensagem, vamos... da próxima mensagem, Sim. nós vamos falar agora que nós vamos sortear... Uma garrafinha dessa daqui do Vivência Espírito, Primeiro que ligar, fora o dinho, né? o dinho, o fora. o dinho não vale, viu? Então, o a garrafinha dessa daqui para beber, para colocar água, para beber geladinha, né? Então, vai ganhar o primeiro que ligar, 12, tá bom? 12 DDD. 39221 3009 legal. só falar com o Tião ali que ele já coloca o nome legal. e passa pra gente uma garrafinha dessa aqui muito legal tá certo e a uh, então eu quero passar vamos passar aqui mais um mais um vídeo tá é, quem mandou esse vídeo aqui a gente foi nossa amiga queridos irmãos do vivência Espírita e <risos> Que lindo, o projeto reencarnatório, vocês escolheram para cumprir na terra, falando do evangelho de Jesus aos quatro cantos do planeta e já se passaram 18 anos espalhando luz para tantos corações através de temas tão importantes da doutrina espírita eu aprendi muito nesses 18 anos com todos vocês e espero continuar aprendendo e que Deus derrame muitas bênçãos a toda a equipe do Vivência, a todos os ouvintes, né? Que Deus nos guarde a todos e nos proteja. Muita paz. Nós sou muito obrigada a nossa querida irmã Yolanda Gazon, lá de Uberaba também, né, que viveu, passou muitos anos aqui conosco, também em São José dos Campos, eh, sem organizando as caravanas exatamente Ela muitas pessoas conhecem Uberaba graças a iniciativa da Yolanda. E a gente quando vai para lá se encontra com ela também, ela continua no trabalho firme dentro da doutrina espírita lá em Uberaba. Obrigado, viu minha irmã, tudo de bom para você. Vou soltar mais um aqui. Vamos lá. Ups. Olá meus queridos amigos, Luiz oh. Jorge Rodrigo, estou feliz de estar aqui com vocês comemorando 18 anos de vitória, de libertação, de razão e consciência levada às pessoas. Jesus diz em Mateus 1027 O que eu vos digo às escuras, revelais a luz do dia. O que eu digo em segredo, revelais sobre os telhados. É exatamente isso que vocês estão fazendo. 18 anos é maioridade. Que Jesus abençoe esse trabalho magnífico de amor, de amor de libertação que vocês têm levado a todos os cantos do Brasil e do mundo. Estou muito feliz e honrado de poder já ter dividido com vocês esse trabalho de luz, de amor e de paz. Que Jesus possa abençoar, fazer com que Ele cresça mais ainda que os seus seguidores, que aqueles que lhes ouvem, despertem realmente para o bom e para a luz do Evangelho. Parabéns do fundo do meu aqui de uma pessoa do no Paraíba levando para vocês esses votos de sucesso é, oh, Severino, Severino Celestino muito legal, né obrigado meu irmão, obrigado mesmo por estar aqui conosco também nos prestigiando quem legal, tá aí né? ainda Rodrigo só comentar que quem tá aqui conosco também é a Val pedir para ela dar um alô aqui para vocês também Val Duas tem tirado o multi é... Espera aí, colocando aqui. Ó, quem tá lá? Oi, Val, tudo bem? Bom dia. Ei, tudo bom? Bom dia, queridos. Passando para dar um beijo. Olha, com tanta visita ilustre hoje aqui, realmente é. eu sou uma uma iniciante é. no no modo Espiritato, começando aqui só aprendo todo dia, aprendo muito com Jorge, com o pai, com você, Rodrigo, Carlinhos. Gostaria de parabenizar vocês pelos 18 anos, agradecer por vocês estarem é, ativamente de decididos, determinados nessa missão, eh agradecer muito por todo o apoio, por todo o amor, por todo o aconchego, por todas as risadas. É o que é muito gostoso é que a gente aprende com bom humor, com leveza, e dessa dessa forma fixa muito mais, né? Então, em nome das minhas irmãs, eu tô aqui para falar que a gente deseja que vocês tenham ainda mais 118 anos ali, de muita alegria. E eu queria fazer uma pergunta, viu? Posso? Claro, claro, vamos. Antes da pergunta, eu queria falar uma coisa. O Nil fez também para gente os desenhos das nossas super-heroínas na Três, Ele desenhou os nossos maus mousepads Lembra, Nil? Ele que fez uma, uma super heroínas E foi uma briga Porque eu queria que fosse uma super heroína gordinha né eu falei, Nil, eu quero minhas coxas grossas Eu quero ser gordinha quero papuda Eu quero me reconhecer né? E ele faz uma, uma toda curvilínea, linda No fim, eu desisti eu Falei, não, é assim que ele me vê, tá bom Então vamos, vamos deixar Você vê como que o Nil é legal, né, Val? Ele é muito legal, Jorge. Sensacional. E ficou então, muito lindo. A gente tem os mais perto até vocês, hoje. Mas, com vocês, eles fizeram isso. Comigo, ele me botou de costas na capa do livro. <risos> Pronto, resolvi, né <risos> é? Então, aí é cada um com a sua história é. kármica, Jorge. Eu é. não uhum. posso resolver Mas, eu queria deixar uma muito pergunta para vocês. Queria saber o que que vocês esperam para os próximos 18. É dois... É, não, não, para, para os próximos 18 anos. Para os próximos 18. Isso, pros próximos 18 anos. O que que vocês esperam? Vocês têm sonhos, metas, planos? O que que que que passa dentro dessa cabeça de genial de vocês? Olha, nós, quer dizer, eu tô dizendo pela minha parte. Eu vivo o dia de hoje. Amanhã eu não sei o que pode acontecer. Mas eu tenho certeza que eu talvez já esteja na virada da Da, da curva, né? Da curva descendente, mas tem o Jorge que tá jovem, tem o Rodrigo, tem o tem o Francisco, né? Tem o Carlinho que que, que vão dar continuidade. Você vê que mas já tá delegando, né, Carlinho? A, a gente a gente não faz plano, a gente deixa para a espiritualidade e nos e, e, e nos intuindo para que a gente possa fazer o melhor que nós sabemos. Não o melhor que a gente possa, o melhor que a gente sabe, porque não adianta a gente querer fazer coisa que nós não sabemos. Então nós fazemos aquilo com muito carinho. E essa é o, é, o, é o meu objetivo. Só por hoje nós estamos aqui firme. Como diz a, aquela oração lá do, dos alcoólicos anônimos só por hoje né por hoje. É, eu, eu, eu tenho um pensamento assim parecido com o do Rui também mas no sentido de, de esperança né não é a doutrina espírita fala que o limite do trabalho são as nossas forças eu tenho eu tenho certeza que eu o Rui o Calinho enquanto a gente tiver força a gente estará aqui mas a minha esperança é que apareça pessoas como o Rodrigo né porque eu acho que o futuro é ele aqui Então todo, todas as vezes que eu penso nessa situação Eu rogo a Deus, a Jesus A espiritualidade da minha que proteja ele Bastante, porque é, Eu acho que o Rodrigo é a solução De continuidade aqui para esse programa É ele que mais tarde vai ser, vai ser aquele que cabeça Que vai dirigir e vai precisar De pessoas junto com ele Como ele veio nos auxiliar Ele também vai precisar de pessoas junto com ele Então a gente sempre está precisando de pessoas aqui É, agora eu sei que a espiritualidade manda na hora certa também né Se a gente tivesse um monte de gente aqui hoje Nem cabia aqui no estúdio Mas na hora certa eles mandam Pode ter certeza que enquanto tiver forças Os mais velhos estarão aqui No dia que não puder Normalmente nós vamos para casa assistir E Na hora que não puder assistir em casa, a gente, do plano espiritual, fica dando força para todo mundo. Passa a ser obsessores do pessoal aqui. uma E uma, coisa que, a gente, e uma coisa que a gente aprende com a doutrina também é que, se a gente não cumprir com a missão, vem outra e cumpre. Não precisa, não precisa ficar preocupado com isso. Você não vai conseguir fazer, pode ter certeza que aparece okay, outra para A gente é né? sempre substituível, né? Mas é, mas a responsabilidade a gente tem que tem que assumir. E eu vejo também uma coisa que eu gosto do Vivência Espírita é porque ele ele é pequeno. Não tem o propósito de ser grande. Não tem o propósito de ser aquela mansão, aquela coisa gigantesca, né? Ou seja, ele tem a proposta da doutrina proposta da doutrina é uhum. ser pequeno, ser enxuto, ser uma coisa simples, ser uma coisa humilde, né? Se seu vai lá no Chico Xavier, a casa dele, na casa que ele fazia a casa da prece, né? É uma casa pequena, não cabia gente lá dentro e ele não aumentava. Não aumentava. Então a ideia a doutrina e o Kardec fala isso, né? Se for se for crescer, quebra em dois, quebra em três, deixe outras pessoas trabalharem fazer isso, uhum. então o vivência espírita não tem o propósito de ser grande o Nós vivência temos... espírita não tem o propósito de ser atingir milhões de pessoas e, e multidões é, milhões e milhões de pessoas o propósito né? do vivência espírita é continuar pequeno continuar com o nosso público vivenciando que é o que a gente consegue ler as, as mensagens, porque você chega a um ponto que você não consegue nem ler mais mensagem Você não consegue nem dar mais voz para os nossos ouvintes. Aqui tem muita gente falando aqui que a gente não consegue nem dar voz para eles. né Então, a, a, o propósito da violência espírita, na minha percepção, é continuar pequeno para sempre. Não, e tem uma coisa muito importante que o Rodrigo não falou, nem o Jorge falou, mas eu vou falar. O Rodrigo é aquilo que nós esperamos da mocidade espírita. Espírita. Embora já não seja jovenzinho... É, quase nós... jovem. <risos> quase. É... Mas chegou jovem. <risos> é, chegou jovem. Cheguei com 26. Vestiu a camisa da doutrina e tá tocando em frente. Porque nós observamos que o que tá faltando para gente é essa renovação dos jovens. E o jovem parece que não quer pegar com compromisso. E o Fernando... E o Fernando, o, o Rodrigo veio, pegou o compromisso e tá levando à frente, né Legal. O Aécio nosso amigo AES do que tá sempre aqui mandando um abraço para todos, para você também AES, muito obrigado. E Carlinho, eu queria dar meu depoimento. Com Vocês falaram, eu gostaria de falar para o Vovô. O Val, o nosso propósito uhum. que que é o que desde que nós chegamos aqui é procurar levar o consolo, o esclarecimento, o conhecimento, a alegria de nos encontrarmos todos os domingos para falar de Jesus. Essa doutrina consoladora que nos traz sempre a esperança de dias melhores. Mas, como diz o Rui, vivemos um dia de cada vez. Vivamos o hoje e deixamos o Deus, o amanhã por conta de Deus. Nossa, maravilhoso, gente. É isso aí. É só por hoje mesmo. E que seja só por hoje durante muitos anos. Obrigado. É meu desejo. É, e ela Obrigada tá... por tudo. E ela tá no resguardo? A volta com COVID, já sarou já, Acho Val. Que já sarou, né? Já acabou. A... Gente, é uma coisa louca, né? Eu eu nunca tinha pego ainda e aí, eh, pelo que parece, eu peguei COVID pela tomografia deu que é COVID, mas o exame deu negativo. Uhum. E o meu marido deu positivo porque ele não tem sintoma nenhum. Eu fiquei mal, ele ficou. Eu dei negativo. Olha só. Então, sei lá, mas a princípio estou gripada aqui, estou aqui de resguardo, <risos> mas estou bem. Está isola isolada, a gente uhum. tá orando por você também. Obrigada. Então, vamos colocando mais alguns vídeos aqui. É... A gente tem aqui do Dorival, que é nosso, da rádio... Bom dia, sou o Dorival, em nome da Rede Espaço Espírita, aqui de Baravélia, no litoral norte de Santa Catarina, que é o departamento de divulgação da comunhão espírita Elo de Amor. Quero parabenizar o programa Vivência Espírita pelo aniversário dos 18 anos do programa, sempre divulgando a doutrina dos espíritos para São José dos Campos, São Paulo, Brasil, Planeta Terra e para a espiritualidade. Agradecendo a parceria que temos pela divulgação programa em nossos veículos de divulgação. De nossa parte, desejamos que os atuais responsáveis, Rui, Jorge, Rodrigo, Carlos e os demais, continuem sendo iluminados para continuar este trabalho. Que assim seja. Legal, obrigado né? Dorival, muito obrigado meu irmão Obrigado pelo apoio de sempre né Obrigado por transmitir o nosso programa na rede Espaço Espírita Que também tá trabalhando para a divulgação da doutrina espírita muito bem Aqui no nosso país e fora Legal. Olá, muito ah. bom dia Eu sou Celina Sobral E que bom estar aqui com vocês Nesse dia de festa, dia tão especial E que festa, né? Festa para a família vivenciana e também para os mentores de luz, os anjos de luz do espaço, que lá na espiritualidade também estão festejando essa data. que aqui na Terra existem guerreiros cumprindo com as suas missões de levar o bem, a informação, o estudo, o consolo a tantos corações. 18 anos do programa Festa vivência espírita no ar na rádio vivência espírita tiro o meu chapéu para todos vocês que tornaram nossas manhãs de domingo muito mais felizes, muito mais cheias de luz parabéns Rodrigo Rui, Jorge Carlos e todos que fazem parte dessa linda e grande família que Deus os abençoe Parabéns. Avante. Estamos juntos. Obrigado, Celina. Eu... Maria, Obrigado, Celina. Celina. Uhum. Olá, Rui, Jorge, Rico, oh. Três Queridos, este programa tão gostoso, que todos nós que estivemos aí ou que escutamos, adoramos todo domingo participar. Que estes 18 anos do Vivência Espírita, que nós que fazemos parte desta história pequenininha, nós fazemos uma historinha pequenininha, um bem pequenininho, participando aí com vocês, muito gostoso, que possamos realmente escutá-los por muito tempo, que este programa que hoje está completando, está debutando Agora, a maioridade. Que ele consiga realmente trazer sempre essa maioridade espiritual. Tantos, tantas pessoas passaram e passarão. Que possamos continuar assistindo. Parabéns, Vivencianos. Estamos aqui. Um grande beijo para vocês. Amigos vivencianos, aqui é Rubén de los Santos desde Montevideo, capital do Uruguai. No fundo, vocês podem ver uma foto da minha cidade. É com grande alegria que eu quero mandar um muito grande parabéns para toda essa equipe do Vivência Espírita pelos primeiros 18 anos de existência. Que continuem com esse trabalho lindo, trazendo para todos nós o conforto e a esperança da doutrina espírita. Abraço grande a toda a equipe e a todos os internautas que participam domingo a domingo nessa transmissão. Só. É legal a Daisy, né, Rui? A Daisy que manda um monte de gente aqui para você, para você, <risos> pra gente entrevistar, né? Eu já tô precisando pedir o socorro para ela e convidá-la também, <risos> tanto ela como a Serena para botar no nosso programa, porque ela tem muita legal. bagagem para passar uhum. pra gente. Né? Legal. Uhum. É muito bom, né? O Ruben, eu, também, eu, eu, sempre Vocês conversam aí um pouquinho que eu vou atender um telefone aqui que tá muito importante, tá bom? Então vai lá, vai lá. É, eu quero passar aqui também mais um, uma é, uma mensagem que a gente tem aqui também da Marta e passar aqui também para não deixar de passar o recado do pessoal da Marta também e os nossos grandes amigos. Olá a todos os nossos irmãos do Vivência Espírita, esses e o companheiros de caminhada. Nós estamos aqui, eu e a Marta, para desejarmos a todos sempre muito sucesso, muita paz, muita luz. E parabéns para esse programa que investe tanto na divulgação da nossa doutrina. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço. Que venham mais 18 anos. Parabéns a toda a equipe. Um grande abraço pro Marcos e pra Marta, né? Sim. São lá do Fraternidade Paulitás. Paulitarso. É, e... só e também só pra gente passar, a Bia tá aqui com a gente também, só pedir para ela dar um alô Para gente. Ah, a Bia vai ler. Aí ele a mensagem dela, se ela tá aí, manda ela dar um alô então. <risos> a Bia, liga a câmera aí. Vamos ver se ela se ela tá aqui. A gente tá passando no tempo, quase chegando no final, Bia. <risos> acho que tá escuro, tá claro? É, é escuro. Eita, tá escuro. Uma, eu acho que o Ari também tem uma Eu acho que também tem uma carta psicografada para nos contar, né? Uhum. Deixa eu sair do, da claridade da casa amiga. Agora melhor. Ah, é que eu tô no, ah, essa casa que eu tô tem tanta claridade gente, é um paraíso. Bom dia. Paraíso. Bom dia, Bia. <risos> oi, oi, oi. Coisa boa tá com vocês muita gratidão, muito amor, né, e até escrevi essa mensagem, sim, aí no, no, no WhatsApp, mas é uma jornada para mim, de, sabe, de amor, o Vivência Espírita faz parte da minha história, da minha vida, não é, Rui? O Rui que eu conheço <risos> há mais de 33 anos. Opa. E ele me Opo. chama, né é, Rui? <risos> Para ir no programa. O Jorge. Eles são os grandes incentivadores. Eu, de uma pessoa que, quando vou fazer o Aprendiz do Evangelho, foi lá que eu conheci o Rui, no Paulo de Tarso, a Terezinha era dirigente, né com a Luísio Petite, e eu não conseguia falar, e lá eu me propus a fazer uma aula. Fiquei quatro meses praticamente sem dormir. Então, o um incentivo todo, que foi assim que eu comecei a participar da Rádio Vivência Espírita, uma vez que o Rui me chamou, e aí conheceu o Jorge... E eles são os grandes incentivadores na minha vida. O Vivência Espírita, essa mensagem que eu escrevi, aí ela é, sim, um bálsamo para gente, um incentivo, sabe, de superação, de confiança, de segurança. O Jorge e o Rui me incentivaram quando eles estavam na Rádio Estadão. Beatriz faz o programa, né? E eu comecei com um programa de 15 minutos. E no primeiro dia que eu estava lá, os dois estavam lá me incentivando. E quando o Rodrigo entra, né, daí conheço o Rodrigo, com todas as tecnologias, me orientando e orientando até hoje, em todo, né, eu fico falando lá no começo da ansiedade, né, eu tenho ansiedade a todo tempo para esperar falar aqui, para fazer o programa Seja Mais Feliz, que ele é uma realização, é uma benção porque tem todo o apoio e incentivo do Jorge, do Rui, do Rodrigo e de todas as pessoas com a grande parceira Camila, o Lúcio, que juntos nós começamos há mais de dois anos o programa. Então, quando o Rodrigo, quando o Jorge fala, nós vamos ter um estúdio, aqui, a né para quem não, não queria fazer nada, fala assim, não, eu vou ter na minha mente, já tinha muito tempo, que eu queria fazer alguma coisa. Então, é só bênção sobre bênção. Gratidão imensa ao programa Vivência Espírita. Todos os domingos, Eu, eu assisto né de alguma forma onde eu esteja às vezes não dá para participar mas eu sou muito grata a espiritualidade nos do e nos ajuda e o programa seja mais feliz é como até o Ari já colocou também como os Felicianos né tem essa proposta nossa né a levar sim essa essa palavra né de amor de alegria gratidão né de movimentos né de alma que a alma se conecta né e assim a gente se conecta e euvivência Espírita nesses 18 anos que eu acho que eu participo a, uma, a talvez até 15 eu não sei tá Jorge We que deve saber Rodrigo mas faz parte da minha vida aí eu só vou ler o que eu escrevi que veio de coração, enquanto eu estava aqui esperando, né? Para entrar ao vivo, porque eu não consegui gravar o, o vídeo, viu, Rui? Então, é. você, o Jorge, são uma bênção na minha vida. Uma bênção. O Rodrigo, né? No último programa, sexta-feira, tava aí o Rodrigo, é o Ciliano, né, Rodrigo? O Carlinho, que é um amor de pessoa, entrou uhum. novo aí, mas já é antigo amigo. E aí o Rodrigo me dando todas as orientações, né? E ele ali ajudando. Foi o Ari, foi um programa maravilhoso. Foi. Então, foi. quando a gente se coloca à disposição para fazer o bem, a espiritualidade nos ajuda. E eu concordo com o que vocês falaram. É só por hoje. Eu quero, nós estamos, eu e Camila e há mais de dois anos no programa. Seja mais feliz. É a sexta-feira às oito, mas nós vamos precisar mudar o horário. Aí nós vamos falar com o Jorge que nós tentamos mudar e esquecemos de consultar a diretoria, né, Rodrigo? Eu e Camila. Eu duas, não, eu só sou, sou estadual. <risos> nós vamos se precisar mudar, vamos alinhar. Né, porque como vocês falaram né às vezes não dá naquele momento mas parar só quando não der mesmo para fazer né mas a gente é só mudar o horário a gente vai avisar né? então Jorge Rui vocês Legal. assim são sabe são os exemplos de vida para mim e de apoio em todos os sentidos Rodrigo é o jovem aprendiz que está me ensinando que eu sou eterna aprendiz também eu vou só ler aqui Né, escrevi, escrevi o programa Vivência Espírita, semente de luz que divulga os ensinamentos do Mestre Jesus, iluminando os corações e mentes com bálsamo do amor. Parabéns, Jorge, Rui, Rodrigo, Carlinhos, pelos 18 anos de dedicação e comprometimento com o plano espiritual em divulgar a doutrina espírita. Um forte abraço fraterno e muita gratidão. É isso que eu tenho que dizer para vocês. Gratidão, gratidão e gratidão. Vocês e a espiritualidade de todos os vivenciantes. Que torna o nosso domingo mais feliz. Muito obrigado, obrigado Bia, Bia. Obrigado mesmo, viu? Pela participação e pela lembrança. Contrei muito bom. Obrigado, <risos> Bia. Muito Grande beijo. Obrigado. É, vou passar aqui o, o vídeo final e depois a gente encerra com, com o Ari né? Isso. bom dia a todos parabéns ao programa dominical Vivência Espírita pela sua comemoração de 18 anos não foi fácil mas os bons espíritos esses nossos amorosos espíritos emissários invisíveis e obreiros da Fraternidade Universal, e eles continuem amparando os apresentadores, os entrevistados e os ouvintes em geral. Que essa doutrina consoladora, ela vem trazer o amor, a fraternidade, a esperança nesse terceiro milênio. Muita paz! Muito obrigado, doutor Benedito. Um grande abraço para a e para você. E esperamos ter um retorno logo aqui em nosso programa. Legal, né? E vamos encerrar agora o último vídeo com o, o nosso amigo... O 32º vídeo, hoje. É. Hoje nós tivemos 32 convidados aqui. Sim, minha gente. Ah, não, um... Mais uma... <risos> Fala. Não, deixa, antes do Barbosa, quero falar também que a ligação que eu recebi foi da Ivanil de Oliveira. Nossa querida mãe Maria, Olha né, saudando a todos nós, né? Eu, eu era para ter ligado para Ivanildo, mas eu sei que eu ia eu ia botar na cabecinha dela para fazer vídeo do Zoom, aí eu ia complicar as coisas para a vida dela. Aí acabei não falando, mas a Cláudia tava assistindo. E, e pediu para ela ligar E ela ligou aqui para a gente é, Desejando tudo de bom Dizendo que gosta muito de nós E nós também dela Então ficamos felicíssimos em receber também A ligação da Ivanilde Oliveira Que é a decana da tenda de um bando Maria Que recebe o espírito da Maria Caboclo da Lua né E tudo mais E anunciar também que a ganhadora do da garrafa né Dessa garrafinha Foi a nossa irmã Cleide Bessa tá bom Cleide a Cleide Bessa que ganhou você pode retirar também lá na livraria Casa do Caminho que funciona de segunda a sexta a partir do da, das 13 horas Avenida Rui Barbosa número 232 Jardim Bela Vista em frente ao centro espírita Casa do Caminho vamos para a mensagem do Barbosa? vamos, vamos sim a última mensagem do dia uma vez Dime, gente aqui estamos mais uma vez para nos parabenizarmos por aqui estar. Isso o fazemos todo domingo pela manhã, mas hoje é especial pelos 18 anos da nossa rádio e do programa. Então eu escrevi um pequeno texto e permitam. 18 anos. Não é que deu certo? Quando a vontade encontra a ação, quando um irmão encontra outro irmão, somam-se as atitudes e pensamentos, por mais diferente que sejam, procuram e encontram o que almejam. Assim, nossa vivência alcança maioridades isso faz dela uma realidade. Opiniões e discussões a bom termo fizeram neste meio de comunicação um encontro com o amor, com a caridade, com a busca pelo ser melhor, pelo apoio moral e, principalmente, por um melhor desenvolvimento espiritual. Aqui buscamos todos, sem exceção, um alento, o um refrigério para a alma e o apoio da oração. e muitos anos outros venham com muito mais sentimento que emoção. Parabéns a todos que participamos dessas reuniões festivas que marcam o início de uma nova semana com muito humor, carinho, ensinamentos e sem dúvida muito amor. Que os bons espíritos, sempre influenciadores do bem, possam nos manter alertas para que a vivência espírita seja muito mais que uma rádio, seja uma diretriz de vida. Namastê. Parabéns. Ô Barbosa, meu irmão, muito obrigado. Eu sei que você tá ouvindo a gente também agora. e Eu fiquei emocionado ontem, na que você mandou a mensagem para gente. Muito obrigado mesmo. Com a sua sensibilidade de médio né que você é trazer essa mensagem da espiritualidade para nós e ficamos muito felizes aqui com a sua participação também e sempre também aquele que sempre é, o Rui tá sempre chamando e ele sempre <risos> vindo com vários temas né que o Barbosa é, diversificado digamos assim né temm vários temas para apresentar para gente quem mandou também é, os parabéns aqui para nós foi a nossa irmã Leia Lá do, da, do Centro Espírita Maria e João de Deus Desejando tudo de bom a todos Pedindo que Jesus ilumine todas as nossas decisões Os nossos passos, o nosso trabalho evangelizador De ser areis do Cristo Então, envio abraços para o Rui, para o Carlinhos E para o Rodrigo também Muito obrigado, Leia é, Vamos para o Ari? Vamos, Ari <risos> Deixa eu soltar aqui uhum. Ari, recebeu, ah, algum, recebeu alguma mensagem? <risos> hoje tá sendo pinga-fogo Hoje <risos> recebemos sim sempre atendidos né nas nossas nas nossas reuniões pode começar a ler aí. opa só, só um minutinho é, pode sim então vamos lá primeira mensagem irmãos amigos que o Senhor nos una sempre seguimos sobre as bênçãos do mais alto Temos motivos de sobra para comemorar, afinal, temos sido agraciados pelos benfeitores da vida maior, inspirando-nos para a realização da tarefa a que todos fomos chamados. De nossa parte, ainda que domiciliados na vida espiritual, rejubilamos-nos com a família vivenciana na divulgação da Boa Nova, quanto o programa Vivência Espírita é não se circunscreve aos alicerces do estúdio, onde os irmãos se reúnem. É imperioso lembrar que muitas reuniões sucedem por aqui, nas instâncias espirituais, para onde os nossos irmãos encarnados são trazidos a fim de juntos, entrelaçando corações e nos dando as mãos em ambos os planos, a mensagem de amor do Mestre querido seja divulgada pelos canais que hoje a tecnologia terrena nos permite. Rogamos desta forma que as nossas mãos permaneçam intimoradas nesta chafua abençoada. Sabemos da transição planetária em curso, carecendo de tarefeiros que se dediquem à mensagem consoladora de esperança. Os dias correm céleres e os trabalhadores da última hora são conclamados a pôr em mãos a obra. Sigamos assim, irmãos vivencianos, é Jesus quem nos chama. Paz, luz e trabalho a todos. Estes os votos sinceros de vossos irmãos espirituais, e deste irmão menor que vos fala ao coração, Ivan de Souza Lopes. Muito Uma legal, viu, Ari. Ari é, Muito legal. Você vê, é, desde o começo do programa, que as pessoas falam que o Ivan de Souza Lopes que nós não conhecemos pessoalmente, né? Mas foi um, um, um médico muito importante aqui. Eu lembro da primeira mensagem que você recebeu do Ivan de Souza Lopes, que você também não sabia quem que era. só colocou o nome, falou, você sabe quem que é, né? É. Ele dá dá o um nome para uma casa aqui em São José dos Campos e ele trabalha no programa Viva espírita desde o início, é. né? Desde o início ele tá conosco. E a gente e precisava a gente comentar né uhum. <risos> comentar toda a espiritualidade porque são muitos espíritos né ali que, que estão você que, que sente essa a espiritualidade também é até mais que que a gente aqui né com as nossas percepções e, e, e eu depois que você recebeu as primeiras mensagens Eu fui pesquisar um pouco sobre o Ivan também que foi um sanitarista aqui é, ele desencarnou um pouco antes de sair a vacina da É, a, o antibiótico né, A criação uhum. do antibiótico mas ele lutava para a criação do, da peiciina né é, que resolveu muitos problemas de da, das pandemias an, an, anteriores né das uhum. epidemias e tuberculose epidemias que teve é tuberculose é. e a gripe e a gripe espanhola né então também teve bastante influência Ah, em cima da, da, das pandemias que tiveram né e é muito bom a gente é, ter esse apoio espiritual é, não só dele, mas de todos os outros o Dodor também deve estar aí, uhum. Elder deve estar aí todos os, os outros espíritos também, a Luiz, o Petite é, que você sempre comenta também Allan Krambeck, Alan Krambeck. É. legal, pode é... ler a outra ali vamos lá confrades queridos que o Mestre amado nos enlace mais e mais nas tarefas a que fomos chamados. Passo por aqui para abraçá-los, um a um, na comemoração destes 18 anos ininterruptos dedicados à causa da boa nova Rede Viva. Ainda acolho por aqui... A alegria de ter participado de alguma forma na semeadura desta benção que é o vivência Espírita embora continuemos ao lado de outros companheiros espirituais que se dedicam ao projeto do ide e pregai dos dias ordienos como é o próprio vivência espírita vira aqui através do correio De único é como que o pagamento de uma dívida de gratidão, certo de que os irmãos não têm se furtado ao compromisso espiritual grandioso da divulgação do Evangelho. Sintam-se assim fortemente abraçados por este irmão, que mesmo invisível aos seus olhos físicos, está sempre presente ao lado de outros amigos espirituais no estúdio Chico Xavier, partilhando desta alegria de propagar a boa nova. Aos vivencianos, o carinho do irmão Petite, Aloysio Petite. Muito bacana ele ali, ali. Ele também tá desde o começo, né? <risos> E agora, a última mensagem que nos foi possível registrar aqui, né? Uhum. Meus amigos, peço licença para vir mais uma vez aqui para dar o meu pitaquinho de sempre. Afinal, participar desta festa é compartilhar da alegria dos irmãos. Sinto-me, de certa forma, chamado a vir aqui trazer a minha satisfação de ver a dedicação de tantos irmãos amigos. Estive na estrada e sei o quanto é pedra vencer a resistência daqueles que não querem abandonar suas zonas de conforto, quando o trabalho da divulgação nos chama o tempo todo. Mas essa é uma história que os benfeitores daqui me pedem para esquecer lembrando-me que cada um só dá daquilo que realmente pode. Sofria muito com essa leniência, mas tento entender por aqui. Quero assim abraçar os amigos do Vivência, pela perseverança e coragem dos amigos de e todos os outros colaboradores. Vocês não queiram saber o quanto vocês são ajudados por aqui, Há uma equipe com dezenas de espíritos que labutam com os amigos. Aceitem assim, optar com o amigo deste bisbilhoteiro de sempre, que tem se esforçado para domar a língua ferina, que tinha uma paixão desenfreada por esta doutrina abençoada. Quando chegamos por aqui, não encontramos subterfúgios para os nossos destemperos. Ainda não sou santo mentor, mas tenho fé de que daqui algumas centenas de milhões de encarnações eu chego lá. Tenho que dizer ainda que me acho ao lado de outros arroz de festa, que como eu vieram se acotovelar nesta festa bendita. Registro assim os amigos Helder, Alain Cambrec, Dodô Barbosa, Francisco Amaro, Eliane, Marcelinha, Aloísio e o amigo Monte Oliva, e mesmo em recuperação, conseguiu autorização para vir abraçá-los emocionado, além de outros muitos irmãos que nem sei o nome. Ah, ao Jorge Reis, o Emanuel manda um forte abraço, mas que ele saiba que não é o Emmanuel do Chico Xavier, mais um baiano seu o mais conhecido dito isso meus irmãos feito o batalho, mando o meu mais forte abraço a todos sem distinção obrigado por se lembrarem da minha desvalida pessoa mãos à obra que a divulgação carece de trabalhadores compromissados com Jesus Chegou a idade que simboliza a maioridade. E vocês sabem que quando ela chega, aumenta a nossa responsa. Se cuidem. Beijos do pitaqueiro de sempre. Alamar. Alamar Regis Carvalho. O linguajar é próprio dele. Muito legal, Ari. Mais uma vez, deixou a gente emocionado aqui com todas as mensagens. Né? E, e essa sim, quantidade de amigos espirituais que estavam aí nos envolvendo hoje a Fernanda a Fernanda tinha colocado no começo eu não falei nada ela falou que a, que a, a Marcela estaria por aí mas ela disse também pode ter certeza que o Ari vai falar o nome dela. E você acabou de falar aí dela né da Marcela que tava junto também com todos aí então a gente agradece bastante Rodrigo precisamos terminar o programa grava passar -fogo. Não vamos passar a palavra para dos convidados porque eles foram 32 é. convidados se for, for passar a gente demora mais 3 horas aqui para então a gente agradece imensamente a todos vocês aí né Mu obrigado horas encerrar, e 22 encerrar, encerrar o programa com mais uma surpresa né que é um vídeo aí em homenagem aos aos 18 anos que deixar aqui para vocês como presente para todos vocês né então a gente encerra aí eu só tenho que dizer tchau todos também, que... também tchau <risos> depois tchau. de todo esse tempo o vídeo vai ser vídeo de eu acho que a, a, a prece já foi tudo que foi feito aqui né hoje e, e a gente vai encerrando com esse vídeo que o Rodrigo fez também em homenagem aos 18 anos do Vivência Rui É, eu vou encerrando e dizendo a vocês que domingo nós teremos aqui o Douglas Brito falando diretamente da cidade de Assis, na Itália, sobre a depressão, sobre o movimento eh, católico lá em, em, em Assis. Tudo bom para vocês, muita paz, muita tranquilidade e até domingo, se Deus quiser. Feliz. Bom domingo a todos, com macarrão, né com frango, seu refrigerante favorito, porque isso faz parte do domingo de todos nós brasileiros. Deus abençoe, e uma semana maravilhosa para todos. Fiquem com Jesus. Obrigado. Obrigado a todos aí também. Amém.